Kitüntetettének el... föláll az a szett, amivel rendelkeztem odaát egy pár kerületen arébb. Most a különbségekről nem beszélek. Arról beszélek, hogy most már képet is fogok tudni sugározni. Van számítógép, és um, ma lesz az első alkalom, amikor akik nézik is a műsort, és nem csak hallgatják, azoknak egy szomorú hír kapcsán egy mutatnék be aztán lehet, hogy lesz ebből még több is Kiki énekelt a Napoleon bulvári énekesével, Vince Lillával most pedig a mehet? mehet? ez a Gemini lenne Soha nem hallcám, a Gemini énekesét hallják, aki meghalt. A múltból jött elő a Gemini, de arra gondoltam, hogy mindenkit megemlékezem róluk. Csak egy kedves szó, amit mondható, Fény, boldog lehetsz még Csak jár, hogy nem tarts semmi sem Papi, mire még. mit jó énekel? az énekes halálhírén kívül az Önök eszébe jut, akkor azt, ha gondolják, megoszthatják velem ez a kejfejjancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint Fiala János 14 éven aljaknak nem felette, és aki igen korlátozott mértében ajánlott műsor a március 18-án csütörtökön, percer 7 óra előtt 061 111 168. Kicsit szerencsétlenkedik még itt. Ha telefonálnak, akkor beszélgetni fogunk. Ha nem telefonálnak, akkor a szerencsétlenkedésemnek a hangjait fogják hallani, mert annak lesznek hangjai. Melyik itt a G, vagy az akármi, amit az előtte behoztál nekem szívem? Melyik? Ez. Nem kell suttogni. Ez? Oké, rendben. Oké, rendben van. Köszönöm. Még egy ideig el fog tartani, amíg itt összebarátkozom ezzel, ezzel a géppel, de roppant hálás vagyok, hogy eddig az összes kívánságomat teljesítették. Aztán itt minden összegyűlik, és ezt <tos> <tos> majd átadom valaki másnak. 261-911-168 Ismét mit jó énekel? Mond ez a zene bármit is a nöknek beleért, hogy igen, nem 061 Pontosan 7 óra van Kívánok, igen, mond ez a zene. 1979-ben talán szerelmes lettem életem első együttjárása egy rocker csajba aki hát a rockzenét megismertette velem és emellett a kemini volt a kedvence minden szerelmi himnuszunk ettől a hangtól, ettől a zenekarttól ettől az együtt ez, ez, Legéb... ez, ez teljesen belémívódott úgyhogy most rövidesen jön a kengurunak is az egyik zenéje és azon gondolkodtam tegnap, hogy felhívjam-e a krisztált mert ez tényleg zuhanyhíradó ennek a jelentősége tízeskálán egyes de tudja, hogy ki volt az unokatestvére a mitjónak? Nem, nem tudom. Az Iványi Gábor. <gül> hihetetlen, hihetetlen. Semmi jelentősége az nincsen az ég egyadt a világán, csak... Érti? Ez egy ilyen iviv. Ez egy ilyen kis Magyarország. Nagyon-nagyon szeretem őket, és, és mind a mai napig nagyon sokat jelent a az elég. A maradt meg a, a, a fülemben, tehát... Um... A Vértes Gyuri közlése révén találtam meg a hírt, köszönöm szépen, hogy hívott, hogy kéne csukni az ajtót egy kicsit jobban, mint az előbb sikerült. Köszönöm! Két e-mail tegnapról. Tésztelt Fialajános, március 17-én elhangzott Kejfejlancsi első órája megrendítő volt, ez tegnap volt. Néztem, mert Kínában egy már... 8 nem, a motorozás közben elütötte teljes sebességgel száguldó teherautó, de sérülés nélkül megúzta. Az lehetséges, de ezt köszönöm szépen, ezt most nem kérem. Vannak ilyen érdekes mozzanatok. De uraljuk a telepet. Márciz 17-én ráhangzott első órája megrendítő volt, néztem már meg filmet az önbeszemolójának hatására, megismertem és megszerettem sokféle zenét, amit az ő műsorában hallottam először. A Mar műsorban emített filmeket biztosan nem fogom megnézni, nem bírnám ki. Kezdetől fogva hallgatom a időnként, kinyomoz, hogy most éppen hol érem el, nem mindenben és nem mindig értek önnel egyedi időnként annyira lenyűgözőek a monológiai néha teljesen váratlanul, olyan beszélgetések jönnek létre a vagy a Betelefonálókkal, hogy muszolj, muszáj hallgatnom a műsorát XY, aki nő. Tisztelt Fiala János, a mai műsorát hallgatva nagyon megerendítetett két betelefonáló, akiknek a mondani valóját ön próbált a mederbe terelni. A körzeti nővér és egy nyelviskolát éffelszámoló férfi az egyik hangjából azt éreztem, ki, hogy a kétségbeesés határán van. Ilyenkor minden feltoló nehéz rendszerbe foglalni ezt a sok kavargó gondolatot, érzelmet, érzetet. A férfi hangja pedig nagyon levert volt, egy olyan emberi, akinek olyan tehernyomja a vállát, amivel egyelőre nem tudnak küzdeni. Egy egzisztenciát kellett felszámolni, és még ha vannak tartalékok is, nagyon nehéz innen kiutat találni, önmagát újra definiálni tele bizonytalansággal. Csak elgondolkodtat, hogy vajon ez a krízishelyzet, ami már egy éve tart, milyen maradandó hatással lesz az emberek sokaságának mentálhigiénés állapotára. Erre vajon fel van -e készülve a társadalom, van elég segítség, tudják és -e sokan, hogy hova lehet fordulni. Én Élek, és azt tapasztalom, hogy nagyon sok fórumon vetik fel ezeket a kérdéseket, például a lányom középiskolájában, idestova egy éve folyamatosan online oktatás folyik, külön workshopokat szerveznek diákoknak, szülőknek, a szociális, emocionális jólétről, tudom csúnyán hangzik, nem tudom magyar milyen kifejezés van erre, social emotional well-being, vagy a hírekben mindig van egy blog a témáról. Nem bezzegezni akartam ezzel, csak jelezni, hogy ezt látom magam körül, és minden akaratlan is beszűrődik az ember tudatába kíváncsi lennék, hogy mennyire elterjedt a téma, vagy még mindig nem nagyon illik lelkezni. Üdvözlettel XY, aki szintén nő. 061 911 168. Még egy dalt próbálok ide becsempészni önöknek. Igen, most már ez egész jól megy. Csak még meg kell találnom a dalt. Igen. De ha hívnak, akkor közben önökkel is beszélgetek. Egyre pofásabb lesz így ez a műsor, legalábbis kívülről. Ímhol. Ez valami reklám itt még? Hirdetés. Átugrása. Mert... Jóval Nem találtam, melyem akarul van. Jóval élelő. E a tanítás védő várott. 0 -168, aztán kapcsolom Filippov Gábort. lemondtam minden más. Szombat délután, még egyszer te hogy komolyan vehetem-e a leszé meghívást. És szombat este volt És sikerült egy üveg, volt és benne Szombat este volt És ettől jó kerül Szombat este volt a lépcsőháta nagyakat lépve Lényegre értem fel Elsőként érkezve Szombat éjszaka Nem találtam semmi, a Szombat éjszaka Maga volt a boldogság Szombat éjszakát de jó de azt tudom, te éppen a itt ezt a képet, meg ezt is itt, na, hogy aztán megint megszólaljon valamit, ezt így. De ja. Remélem, hogy a munka az mértékben azért még szülőthet. Jó reggelt! Jó reggelt! Az este az áll még? Hát... A de Ugye, mindegy, nem, nem este a sétál, igen, az este azt, azt beszéljük meg. Jó, hány óra volt a javasolt időpont? Erről nem beszéltünk még, de beszéljük majd meg. De, de te hány órát javasolsz? Szerintem ezt nem jó, nem rendben. Meg. Jó, rendben van, ha ez hadítítok. Um, valamiért visszhangzunk. Most már nem. Most már nem. Filipov Gábor van benne a vonalban. Um, E-maileket e olvastam föl, amelyek a tegnapi műsorhoz érkeztek, és valaki felvetette azt, hogy ő Kaliforniában él, és a lánya iskolájában ő középiskolás, hogy a lányom is középiskolájában ide és Egyet, akartam kérdezni, te megmaradtál Kejfejjáncsi hallgatónak, mert valahogy úgy tűnik, mintha elvesztettelek volna. Uh, megmaradtam uh, Kejfejjáncsi hallgatónak, akkor amikor tudom hallgatni. Amikor éppen nem egy határidő uh, ül itt... Tegnap például sajnos pont nem hallottam. Uh, Tehát azt írja, hogy workshopokat szerveznek diákoknak, szülőknek a szociális, emocionális jólétről. Uh, tudom, csúnyán hangzik, nem tudom magyarul milyen kifejezés van erre. Social Emotional Wellbeing, vagy a hírekben még mindig van egy blokk a témáról nem bezegezni akartam ezzel, csak jelezni, hogy ezt látom magam körül, és mindezt akaratlanul is beszűrődik az ember tudatába. Kíváncsi lennék ott, mennyire elterjedt a téma. Egy másik téma, ami holnap esetleg Navras és Tiborral szóba jöhet, hogy milyen mértékben növekszik, vagy növekedett az elmúlt időben. Ezek között nincs összefüggés, csak a koronavírus járványjal van kapcsolatban a házastársi vagy a nők elleni erőszak azon pároknál, akik együtt laknak. Én azt tapasztalom a Kejfej meglepve, időnként döbbenten, hogyha lehet választani egy aktuál politikai hír között Orbán Viktor azt mondta Gyurcsány Ferencről, Gyurcsány Ferenc pedig azt mondta Orbán Viktorról, illetőleg van egy Covid-dal kapcsolatos hír, ezt most nem részletezem, csak úgy COVID, akkor valahogy az emberek az aktuál politikai eseményeket választják, és ez engem teljesen megdöbbent, keresem az okát, van, aki azt mondja, hogy hárítás, de aztán nem igaz, mert tehát nem tudom. És ez az e-mail is abban erősített meg, hogy hogy ezzel igenis foglalkozni kell. Ugye én többé kitisztítottam az elmúlt időben a műsort, az aktuálpolitikát, amennyiben lehetséges, kivettem belőle. Márc is 16-a az lefő, annyiban volt kivételes, hogy a kitüntetések kapcsán beszürem lett az aktuálpolitika, de közben ott voltak a COVID-dal kapcsolatos hírek is. És azon gondolkodtam, miközben a Kriszta kiolvasta a könyvetet, vagy könyveteket, és visszakaptam, úgyhogy most megint lapozgathatom. Uh, hogy, és erről már volt szó, hogy mennyiben ír át, mind, át mindent az, ami egy éve zajlik a világban, miközben volt már erről szó, és azt mondtad, hogy attól még az egész könyvet nem kell átírni, de bennem van valamiféle átírása az életnek, uh, ami nem azt jelenti, hogy vissza kell menni a fára, de valahogy, valahogy semmi sem stimmel, minden másféleképpen nem stimmel, mint ahogy eddig nem stimmelt, hogy egészen pontos és fialai legyek, és nem gondolom azt, hogy az emberek nem fognak kezet fogni, és nem gondolom azt, hogy minden megváltozik, de az igenis gondolom, hogy valami beépül, mindenkinél más, és az alapján a reakciók másféleképpen alakulnak, átmenetileg vagy tartósan talán kiszámíthatatlanul. Mi az, amit te megélsz a szűkebb és tágabb környezetben? Hangsúly levéve. Kicsit általános a kérdés, de próbálok értelmesen válaszolni. ez egy ruha, amit rád kell szabni. <gül> Tehát e, e, jól mondod, hogy általános a kérdés, de én azt kérdezem tőled, amit te ennek kapcsolatban. Tulajdonképpen előbb, az előbb múlt időben mindig ezt kérdeztem. Világos. És pont, pont hogy ismételni nem akarom magam. De nem az minden hét uh, új tapasztalatot? Minden hét szerintem nem. A, az élmények azok, amik minden héten talán az aktualitásokhoz hatnak. Én azt érzem, hogy, hogy létező jelenségeket jobban kidomborít a, a kivételes helyzet. Tehát amiről te beszélsz, hogy a törzsi szurkolói mentalitás az erősebben foglalkoztatja az embereket, mint a saját hétköznapi sorsuk. Azt szerintem korábban is így volt, csak a kontéja is sokkal ebben neked tökéletes. Igazad van, már érdemes volt beszélni, én erről beszélek. Tehát én azt Igen. mondom, az, tehát ott vannak a zenészek, akik azon vitatkoznak, hogy kiátsza a szólót, és én szólnék, hogy rövidesen el kell hagyni a hajót, mert el fog süllyedni, nem titanik, eh, csónakban lehet szállni, de szerintem ez a versengés itt most időszerűtlen, de ők csak tolonganak továbbra is. Igen, és ennek a problématikussága számomra azért látszányosabb most talán, mert a Covid-helyzet számos olyan társadalmi problémát előtérben helyez, és nem csak társadalmi problémákat, szociális problémákat, nagyon sok mindent, amikről volna beszélni valónk. Abszolút. És amelyek, amelyekről való beszélgetés egyébként nyilvános szinten nem csak, nem csak egyéni szinten, nem csak szinten is járhatna valamilyen fejlődéssel, tehát arról beszélgetni, hogy az éves, ez az egyéves helyzet, ez, ez mit okoz például az otthonra bezárt gyerekeknek, az alacsony státusú vagy magas státusú családoknak az életében, hogy hogyan hat a depresszióra és egyéb mentális szituációkra, ezek mind olyan beszélgetések lennének, amik egyrészt hosszas vitákat eredményezhetnének, másrészt pedig jobb minőségű szakpolitikai választásokat is. Egy személyes élmény, most a... valamivel kapcsolatban nagyon sokat nézegettem, a brit kereskedelmi tévék a reggeli csatornáit, és volt alkalom azt hogy tematikailag mennyiben különböznek a magyar beszélgetés műsoroktól. És azt kell mondanom, hogy még a bulvárosra, a balacsonyabb színvonalú műsorokban is elképesztően izgalmas ez, a, hogy alapvető politikai problémákat hétköznapi emberekkel, parlamenti képviselőkkel, szakértőkkel, mindenféle emberekkel meg tudnak vitatni úgyhogy hogy fel sem merül az aktuális kormányfőnek vagy kormánytöbbségnek a neve, hanem magukról a problémától elvi szinten lehet hosszan végtelenített hitákat folytatni, ami egy teljesen más állampolgári mentalitás mutat, és egyúttal azt is, hogy, hogy hosszan tudnám magyarázni azt, hogy Magyarországon a szurkolói mentalitás az miért domináns, tehát hogy ennek milyen ukai vannak szerintem, de ez nem szükségszerű mindeközben. Jó, nem voltam túl strukturál. de. Nem, ezt, nem, nem, nem, oldani. nem, figyelj, ha látnál, mert közben ugye látni is lehet, akkor azt látnád, hogy gondolkodom, beleértve, hogy küldtem Györgyevis Benedeknek egy sms hogy lehet, hogy néhány percet csúszunk. Uh, mert, uh, mert azt gondolom, hogy az az, az az énje az embereknek, amiről te beszélsz, és ami ami is hiányzik, az ott van bennük, de mint valami slímannak, aki kiást a tróját, uh, ezt valahogy ki kéne ásni, és ráadásul úgy kiásni, hogy az ne legyen át egy ellenükre, át kettő, meg is maradjon. Na most ugye én nem vagyok pszichológus, bár sokat lelkizem, bár a lelkizés és a, a pszichológus, az ugye tájé meg a fákias menet, az nem ugyanaz, de, de, de nem értem, hogy ehhez miért kell, tehát hogy, hogy valójában mindenkit, mintha egy épületet felállványozna az ember annak érdekében, hogy a rajta lévő munkálatokat minél szakszerűbben és minél biztonságosabban el lehessen végezni, miközben a ház időnként azt mondja, hogy köszönni nem kér ebből az álványzatból. Nagyon fura. Soha nem tapasztaltam még ilyet. Soha. Soha, soha nem tapasztaltam még olyan fajta bizonytalanságot, ami most van, és sohasem tapasztaltam azt. Azon gondolkodtam, hogy mondjak egy konkrétumot, ba meg! miért nem volt ennek az egy évnek egy magyarországi hőse? Nem tudom milyen <coughs> szempontból, valakit megmentett, valamit feltalált, hmm. nem tudom. Karikó, karikó Katalin. Karikó katalin, katalin én ezt értem, de én egy Magyarországon élő majd. Magyar. Hát, ami... Túl sokat, túl sokat akarsz. Érte, amit mondasz, de például amiről most beszélünk, szerintem az is egy picit a probléma része, hogy, hogy nagyon megszoktuk azt, hogy azokat hogy kizgatnak minket, ahol ahol valakivel lehet azonosulni, és valakivel szemben lehet önmagunkat meghatározni. hogy ebben a politikai szcénában lett volna egy olyan ember, aki azt mondta volna, és lett is volna hatása, hogy ketté választja a tengert, mert most erre van szükség, de nincs. Megnézed a parlamenti közvetítést, és leveszed a hangot, akkor pont ugyanazt látod, a, a, a gesztikulálások, az egymásra mutogatás, és ha ráteszed a hangot, akkor a COVID az legfeljebb egy új párt lett. Van COVID párt, és azokat is lehet színi. Vannak zsidó Covidosok, meg népnemzeti COVID-osok, meg liberális Covidosok. osok Elme baj. Ezt szabadtam mondani, inkább a COVID párt létezik, de hogy, hogy hogy szerintem itt az is érdekes, hogy a politikai erítés, a média az miért reagál erre a helyzetre, és ez részben szerintem, és ez lehet, hogy egy kicsit komikusan szok hallani, de részben szerintem pont abból fakad, hogy a bizonytalanság és az ismeretlen előttáva, azzal szembesülve az emberek keresik az ismerősséget, és azt, amit, ami, amit megszoktak, és bele lehet ragaszkodni, és ilyen ismerősség az is, hogy én a közéletet és a közélet minden eseményét hogyan dekódolom azt szerint, hogy a saját táborom vagy a másik tábornak van-e e, igazda. És egy kicsit én azt érzem, hogy miközben lenne most egy lehetőség arra, hogy nagyon értelmes diskurzusokat folytassunk és javítsuk az életünket ezeken keresztül, közben a politikai elit is és részben a média is ellenősztönezve van általunk. Mert mi pedig azt igényeljük, hogy azokról a témáról beszélünk, hogy azt szerint a logika szerint beszélgessünk, amit megszoktunk és amit ismerünk. Tényleg valaki felhozta, hogy láttam-e az ATV-ben, amit Vágó István mondott egyebek közt a covid és mondtam neki, hogy kit érdekel, hogy mit mond a covid a Vágó, és aztán írt nekem egy e-mailt, amiben arról volt szó, hogy de hát ha nyernek, akkor az ő pártja lesz majd hatalmon, hogy ne érdekelni azt, hogy mit mond Vágó István a covid -ról? és én visszaírtam neki, hogy nem, és azóta is azt foglalkoztat, hogy nekem miért kéne Vágó Istvánt hallgatnom olyan dologban, amiben teljesen inkompetens. Uh -huh. És nem hallgathatok olyanokat, akik meg kompetensek. Hát, a saját műsorok nem. Hát abban se, tehát hogy mondjam neked, én a fődiszpécs... Én, én meghallgathatom azt a fődiszpécsert, aki az előző kormányzatban volt fődiszpécsert, mert a mostani fődiszpécsert nem kap engedélyt arra, hogy így nyilatkozzon. Uh -huh. Ami egy agyrém. Bennem már-már felsen merül, hogy a jellegi fő fődiszpécsertrel akarják-e beszélgetni. És feltegyek neki kérdéseket. Egyetlen megkérdezem, hogy fődíszpécsér úr, mi van? És akkor visszakérdezem, hogy hogy mi van? Hát, hogy, hogy mégis mi van? Tehát, hogy milyen a helyzet? Hogy van a kazám? Hogy van a láb? Mennyire át a te életedet az, ami most van? Ezt minden héten megkérdezem. És minden héten meg fogok kérdezni. És miért rossz a memórián, jó esély van rá, hogy fogok mondani mag, saját magamnak. Annyi baj. Mi abban a rettegésben élünk, hogy a bölcsödéket egyszerre csak bezárják, miközben értem ennek a rassziozását. Tehát mi a dolgozó emberek vagyunk, ez, ez eléggé felülírná a munkarendünket. Hány órát És közben bölcsödében? a bölcsödében? Vagy 8 vagy 9 szoktuk vinni, és legkésőbb négykor... Hozni. Hogy bírja? Ami, ami imádja, imádja, imádja, és sőt is imádják. A, a szociális és em emocionális az mondhatni megfelelő. Érzékel-e, érzékele bármit abból a külvilágról, amiről beszélünk? És ha érzékel, akkor az hogy adja a a szüleinek, vagy a többi társának? Hát, János, ő, ő, ő ebbe született tehát ha, ha már említettem a, a, a brit közszolgálati reggeli mennyire érdekes lenne, hogyha arról beszélgetnénk, hogy mit tudunk arról, hogy a mostani újszülöttek, a mostani iskolakezdők, a mostani kezdők generációira milyen hatása lesz hosszú távon ennek a történetnek. Ahelyett, hogy arról beszélgetnénk, hogy, hogy melyik párt ér el több pontot a, a halálpártiságban vagy az életpártiságban. Tehát mennyire jó témákról lehetne beszélni naphozat a médiában? Ennyire ez rohadtul foglalkoztat. Foglalkoztat az is, hogy hogy milyen problémákkal kell nekem szembesülnem, hogyha most szeretnék még egy gyereket vállalni. Nagyon sok minden foglalkoztat, amire úgy látszik, hogy a közéletben, amire nincs olyan nagy igény. Hova fordulsz a, kérdés? Hova fordulsz a kérdéseiddel? Hát nem lesz szimpatikus a válasz, Oda fordulok, ahol ezzel foglalkoznak. Most éppen egy, egy viszonylag ismert orvosi szakfolyaratot olvasok, ami pont hasonló kérdésekre vonatkozik, ez részben a munkához is kapcsolódik. Van, van, vannak országok, ahol ezek, ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak bővebben. Legalább, legalább az alatt kérdések felkezésének a szintén ez hasznos lehet. Nálunk nem foglalkoznak, vagy nem tudunk róla? Hát én úgy látom, hogy, hogy nálunk, ha a sajtót nézem, vagy a nyilvánosságot nézem, akkor elsősorban külföldi kutatásoknak a népszerű ismerketésére korlátozódik. Biztos, hogy az egyetemeken akadémiai műhelyekben van valamilyen munka ezzel kapcsolatban, csak azt még nem, nem is van egy kipanyira. hát nagyon sok minden nem tudunk, mert az idő fogja majd felfedni. De legalább jó kérdésekkel kellene elkivennünk következő életnek. Az a 2030-as Magyarország, amit ti megálmodtatok, vagy megálmodni szeretnétek, az erre nagyobb hangsúlyt fektetne, és ha nagyobb hangsúlyt fektetne, akkor hol kezdődik el az az út, aminek most még nem látjuk az elejét? A, a, abban a Magyarországban, abban a 2030-as Magyarországban, amit mi, mi megálmodtunk, ott létezik szakpolitikai innováció, ami nem egy üres jelszó, hanem arról szól, hogy hogy lehetséges megoldásokról, új típusú problémáktól, szakpolitikai eszközökről, hogy mi, miért vita zajlik. A szakértők, emberek, politikusok széleskörének a bevonásával létezik szakpolitikai kísérletezés, ami Magyarországon egy ismeretlen fogalom, a világban pedig az innováció félforrása. Foglalkozunk, hogy ki fog ezeket a mint... elültetni? Ki, ki hozza be egyáltalán ezeket a csemetéket? Mi ezeket a csemetéket szépen becsolagolni, és aki akadba tenni, a többi az... A többit mástól kérdeztek, én nem tudom az összes problémát megoldani. Mi ki tudjuk hatni a ezeket a csalátéket. Pedig szívesen támogatom, mint egy botra. Sarkad sark, sark, sark, sark, erre a beszélgető hogy, hogy nézzenek a kirakadba. De hát ez ügyben nagyon szomorú tapasztalataim vannak, tehát kevés felvilágosodott elmével beszélgetek, vagy olyan elmékkel beszélgetek, akik felvilágosodottak, de a hétköznapi problémák olyan mértékben leterhelik őket, hogy erre már nem marad energiájuk. Ezt, ezt ismerem, de az én tapasztalataim vegyesek eddig, úgyhogy én kell vagyok egy fokkal. De te látod azt, hogy 2030-ra ez megvalósul, vagy legalábbis elindul a megvalósulás útján. Hát ez úgy működne, hogy látod, és csak el kell nyugni oda, akkor nagyon egyszerűen, és sokan csinálnák. Én azt azzal próbálkozom, hogy lépésről lépésre az utat kikövezem. Bár most rosszabb rosszabbá ez a hasonlat, vagy analogia. Tanástalanságot látok olyan területen is, ahol egyébként nem kéne tanástalanságnak látszódnia. Mire Arra gondolok, hogy euh, terápiában azt javasolják az embernek, hogy legyen konkrét és legyen őszinte. Ha most terápiának veszem a közéletet analógiaként, akkor azt mondom, hogy legyen konkrét és legyen őszinte, és nem konkrét és nem őszinte, és akkor nem tudok az egészre, mit kezdeni. Hallgatom, hallgatom, de úgy telik le a háromnegyed óra, hogy közben nem jutunk előbbre, mert nem konkrét és nem őszinte. Ezt én is kérdem. Hát akkor itt fogunk elválni, és átadom a szót Keserű György Miklósnak, akivel egy olyan beszélgetést fogok folytatni, mint hogyha nem tudom, latinul beszélgetnék valakivel, miközben a szókincsem az 200 szóra terjed. Köszönöm szépen a lehetőséget, és akkor, uh, akkor várj egy pillanatra, akkor most felhívlak, és tisztázzuk a délutánt, jó? Rendben. Jó, köszönöm. Okay. Szervus. Szervusz, ezt leraktam, ezt behúztam, ez megszólal. Mondom, megszólal. És akkor én van a Filipovat. Nem jutottunk előbbre. Hogy honnan nem tudom, Földvár felé félúton. Megszólítottam, bár nehéz volt szíven. Földvár felé, ha eljön, elviszem. Nem válaszolt Csak nézett Álmodul Föld vár felé Fél utom. Vártam egy percet Vagy annyit sem talán És mérgelőttem Tán süket ez a lány még egyszer szóltam, ha nem jön, itt hagyom Földvár felé féluton Csak álltott némán, és nem fordult felé Az őszi Kívánok! Jó reggelt! Ja, csak átülök egy másik szíkbe, azt hallja éppen. Meg hát némileg izgulok, mert ugye... Olyan emberrel beszélgetek, aki ért valamihez, én meg nem értek semmihez, se csak kérdezni tudok, de kérdéseim azok számosak vannak, és ha bár múltkor átmentem a rostán, vagy a szitán, és hajlandóvá volt most velem, talán most már harmadszor beszélgetni, de azért egy, ezzel együtt van bennem némi izgalom. Dr. Keserű György Miklós, az MTA levelező tagja, a természettudományi kutatóközpont gyógyszerkémiai kutatócsoportjának a vezetője. Van a vonalban, és előttem pedig a papírjaim, amelyek nélkül nem nagyon mernék ki, tehát otthon hagyta volna, akkor biztos megkérdeztem volna öntől, hogy nem beszélgethetnénk e máskor. Azt kérdezem öntől, hogy ennek a nehezen kimondható gyógyszernek megszületett március elején talán 9-én az engedélyezése. Mi valamikor tavaly beszélgettünk, és az első nyomokat még való 2020 májusáról, áprilisáról találtam. Mi az, ami ebben a durván 7-8 hónapban történt? Illetve nem is 8, inkább 10. Jó reggelt kívánok, köszönöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy újra beszélgethetünk. Az elmúlt 10 hónapban számos fejlemény történt, amiről érdemes. Beszélnünk. Mindenek előtt meg kell említenem, hogy a március 9-ére változás az alapvetően az volt, hogy a favicidazir hatónyabb tartalmú gyógyszer az alapellátásban vált hozzáférhetővé a Covid-betegek számára. Ez azért volt egy nagyon fontos változtás, mert ez a gyógyszer elsősorban a fertőzőknek a forai a pozitív számított kb. 20 napon belül a leghatékonyabb. Márpedig ez az időszak, ez tipikusan az az időszak, amit a betegek otthon töltenek, és hogyha ez alatt megkapják háziorvos orvos segítségével a gyógyszert, akkor nagyobb esélyük van arra, hogy ne kerüljenek kórházba. Hát ez az egyik legfontosabb. De ezen kívül számos egyéb fontos lépés történt, például megszületett a gyógyszer hatóanyagának az előállítására szolgáló gyártási eljárás, sőt két magyarországi gyártó a patikákban is megjelent a vipirahív tartalma Nyugodtan kimondhat egyébként vezetik neveket és tulajdonneveket. de azt kérdezem öntől, és még egyszer, és többször nem fogom mondani, ha a hülyeségeket kérdezek, akkor ön kiavít engem, de nekem az a dolgom, hogy kérdezzek, és akkor, hát ha a beszélgetés végére már nem leszek annyira hülye. Ugye Áttanulmányozva mindazt, amiről ön beszél, nem feltételezve, hogy közben értek hozzá, hozzátéve a korábbi beszélgetésünket, ez egy olyan izé, ami egyébként a világ más részén létezett, létezik Japánban. Mi a különbség a japán és a magyar izé között? De alapvetően semmi ö, különbség nincs. Egy nagyon fontos különbség van ö, az, hogy ö, az elmúlt időszakban és idejezre a, a tavalyi évet Igen. a favipiravír tartalmú gyógyszerkészítményeket importból volt ott uh -huh. Magyarország uh -huh. kénytelen uh -huh. beszerezni, de részben Japánból, részben Kínából érkeztek ezek a szállítmányok. Na most a magyar COVID-betegek ellátás biztonsága érdekében szükséges volt és fontosnak tartották azt, hogy hazai előállítású Magyarországon független forrásból hozzáférhető gyógyszer álljon rendelkezésre a magyar betegeknek. Az elmúlt egy évben több mint 100-120 kollégának a bevonásával ezen dolgoztunk. Rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni. De múltkor megértettük egymást valójában másodszor találták fel a spanyol uh, Nem. Uh, nem erről van szó. Arról van szó, hogy ugye, ahogy ő nagyon helyesen mondta, uh, a COVID-19 2014-ben Japánban bevezető influenzára uh, alkalmazott gyógyszer. Azonban a uh, COVID-járvány kitörésekor pusztán azért, mert az influenzavírus és a COVID-betegséget okozó koronavírus ugyanabba a családba tartozik, ugyanabba a vírus családba tartozik, kipróbálták a szavipiravét a koronavírus ellen, és kedvező tapasztalatokat szereztek. Na most, mit kellett itt Magyarországon csinálni? Itt azt kellett csinálni, hogy viszonylag gyorsan és hatékonyan egy olyan eljárást kellett kitalálni, egy olyan eljárást kellett megvalósítani, amivel Kiváló minőségben tudunk hatóanyagot gyártani, illetve a gyógyszergyártóknál pedig azt kellett megoldani, hogy ezt a hatóanyagot... Lesz. Én ezt tökéletesen, értem, ezt tökéletesen értem, de ez a hatóanyag egyébként Kínában, illetve korábban Japánban már rendelkezésre állt. Ez így, van pontosan, ez így van pontosan, azonban e, itt Magyarországon e, saját forrásból nem átrendetik. Én ezt értem, de itt most valójában költségoptimalizációról van szó, vagy nem is költségoptimalizációról, hanem arról, hogy így érdemes, úgy pedig nem? E, nem erről van szó. Arról van szó, hogy a magyar beteljeznek az biztonság az elsődleges szempont. Addig, amíg e, a föld másik feléről kell hozzá, az ellátórendszerbe a gyógyszert, a magyar állam, addig ez egy termítettelű kodkálatot jelent a magyar betegek számára. Ehhez képest egy jelentős elverépés az, hogy Magyarországon áll elő a gyógyszert, rendelkezésre áll a gyógyszer, akkora mennyiségben áll rendelkezésre, amire éppen szükség van. Sőt, stratégiai készleteket is lehet belőle elhalmozni. Ugyanakkor arról is lehetett tudni, hogy már tavaly hihetetlen mennyiségben importáltak ebből a gyógyszerből. Az a mennyiség ezek szerint köszönő viszonyban nincs azzal, mint amennyire igény van, és amit egyébként így mostantól elő lehet állítani? Pontosan így van. Ne felejtjük ne el, hogy a tavaly őszi időszakban, amikor ezek a... Kb. 4,5 millió tablett a Famiphiramír tartalom, hogy Magyarországra érkezett, ekkor csak a kórházakban lehetett használni. Most úgy képzelj hogy a jelenlegi adat, rendelkezés álló adatok szerint az első héten, a múlt héten, amióta a Favilpiramir alapellátásban van, azóta több mint 10 felírás történt. Tehát ez, az, ez egy nagyon komoly ö, igényt jelent, és ennek a igénynek a stabil, megbízható kielégítése az csak és kizárólag a hazai forrásból biztosítható. Én ezt értem, ha nézni a műsat mert nézni is lehet, akkor azt látná, hogy én itt lapozok, mert keresem azt a papíromat, amin egyébként az adatok vannak. Én úgy emlékszem, hogy tavaly 400 ezer tablettát importáltak, ami azért a mostani tíz... Tehát azt kérdezem, hogy ha megtalálom az adatokat, akkor majd elmondom, nem akarok fejből hülyeségeket mondani, én erre emlékszem, de az, az, az a szám, amit ön mondott és amit én mondtam, azok egyébként hogy állnak egymással arányban? Oké, okay. tehát... Te lehet, hogy ön egyébként emlékszik. is jobban tudja... Ön, hogy mikor... a, ön jól emlékszik arra, hogy az első közben valóban 400 ezer a került be ez uh, 2020 áprilisában történt. Azonban ősszel további 4 millió tabletta került uh, beszéldésre. Tehát a tavalyi éves felhasználás az meghaladta a 4,5 millió tablettát. A most, amiről én beszélek, az az, hogy egy hét alatt 10 beteg jutott, több mint 10.0 10 beteg jutott uh, falypiraktartalmi gyógyszer készítményhez a házi orvosok által. Ez egy hét alatt 40 ezer tablettát jelent. Uh -huh. Tehát a nagyságrendeket látva mindenképpen azt gondolom, hogy körvonalazódik, hogy ha nem is lesz ez heti 400 ezeres felhasználás, mert nagyon bízom benne, hogy a járvány előbb-utóbb lecseng a harmadik hullám a lecseng, de ilyen komoly hullám. Megtalált alkalommal... a Magyarország gyorsan bevásárolt a Szerből, már tavaly április elején 400 ezer darab tablet érkezett Kínából, pedig akkor még nem igen voltak hozzáférhető kutatási adatok a COVID-19 elleni hatásosságáról. Illetve azt az hívja, hogy a külügyminisztérium további szállítmányokat szervezett le Kínából és Japánból, végül összesen 4,8 millió tablettát hozta be Magyarországra, miközben elkezdődött a gyógyszer hazai tesztje és gyártásának előkészítése is. Így van, fontosan. Ön mit feltételez, hova fut ez fel természetesen a járvány kiterjedtségének függvényében? Én úgy gondolom, hogy a vírusellenes gyógyszerkészítményekre, mert nem csak a falipiravír, de a rendezivír is ott van, ami kórházi alkalmazásban van, ezekre a vírusellenes gyógyszerkészítményekre húzamosabb időn keresztül szükség lesz. Ennek alapvetően több oka van. Az egyik oka az oltási kampányoknak a logisztikai kérdései és kihívásai. Állj, állj, a a kettő másik... Hogyan függ össze? Az oltás most, ez. Most, próbálom, most próbálom most próbálom most próbálom meg elmondani tehát nézzünk meg három szempontot az első szempont az, hogy az olt... a különböző vírusvariánsoknak a, a, meg... a harmadik szempont Elnézést, ezt a pár mondatát elvitte a cica tehát ott ahol közbeszóltam, onnantól kéne kezdeni mert itt mindenféle hang volt, mint a Némó kapitány beszélne a tenger alól Rendben. Tehát három szempontot ö, érdemes figyelembe venni akkor, amikor megpróbáljuk azt megválasztani, hogy meddig van erre szükség. Az első szempont az az, hogy ö, az oltási kampányoknak a logisztikai kihívásai jelentősek. Nem csak Magyarországon, Európában, sőt az egész világon. Ez az első pont. A második pont az az, hogy különböző vírusvariánsok, mutánsok jelentek meg, amelyek a társadalmi immunitás elérésének a küszöbét kitolják. Tehát a nyári immunitás, az korábban úgy gondoltuk, hogy 50-55%-os átadottságnál már jelentkezni fog, ez valószínűleg 70-75%-ot is elérheti. Ez a második pont. A harmadik pont az az, hogy a vártnál az oltási hajlandóság lassabban ö, növekedett. Ezek mind abba az irányba mutatnak, hogy ezt a bizonyos nyájimmunitást várhatóan később fogjuk elérni, és a immunitás nem biztos, hogy minden mutánsra érvényes lesz, és ezt a védettséget meg fogja adni. Ebből következőleg az antivirális, tehát vírusellenes szerekre továbbra is szükség lesz, sőt, hogyha majd a harmadik hullámon túl leszünk, meg lesz a megfelelő átoltottság, akkor is rendelkezésre kell, hogy álljanak, és hát nekesen ugyan a be belobbanó jármány esetében korai beavatkozást biztosítsanak. Azt kérdezem Öntől, hogy ami a mutánsokat illeti, a mutánsoknak és a mindenkori gyógyszereknek hozzátéve tablettának injekciónak, vakcinának a viszonyát, azt egy laikus számára le lehet érni, mert ugye ami a laikusnak a félelme, hogy eljön az a pillanat, amikor az, amit kitaláltak ára, az ából kialakuló bére még vonatkozik, de az ából kialakuló erre már nem. Értem. Tehát hogy most megnézzük a jelenleg a világban elterjedt legfontosabb a koronavírus mutánsokat, akkor egyértelműen megállapítható, hogy a koronavíruson lévő szelekciós, evolúciós nyomás az, uh -huh. abban az, irány, az abban az irányban mutat, hogy a vírus terjedését maximálja. Tehát minél jobban tudjon terjedni a vírus. Ebben az irányban ennek a mutáns. Ez a fő csapás irány? Ez abszolút. -e. A Ugye úgy akar, úgy akar, fogalmazott, hogy a vírusnak az, az az érdeke, azért, hogy tovább éljen. Így van, és hogy minél jobban eredjesz. Jó, ez a eredjesz. Ez, ez az irány, amit ön kijelölt, ez valójában a fennmaradását szolgálja, és a fennmaradásával párhuzamosan még mit? Az, hogy milyen tulajdonságai erősödnek, és milyen tulajdonságai gyengülnek. Tehát adott esetben a fertőzőképessége erősödik, ennek az a, ö, tehát úgy tudjuk a legkönnyebben megérteni, hogy könnyebben tud bejutni a gazdaszervezetbe, nemzetesen az emberbe. Uh -huh. Az emberi sejtbe könnyebben tud bejutni. Azonban az várható, hogy a további mutációk során maga vírus által okozott tünetek és a betegségnek a lefolyásal várhatóan kevésbé lesz súlyos. Egy másodperc türelmét mind a kettőre rákérdeznék. Hogy a jut be könnyebben? Úgy ütte könnyebben, hogy a vírusnak a felületén vannak ezek a kis tüskék. Mm -hmm. Ugye most már nagyon szemléletesen egy orvoskollega narancsa, szertfűszeggel nagyon szemléletesen elmagyarázni. Volt, aki tépőzárral jött. Így van, így van. Na, tehát akkor az van, hogy ott vannak ezek a kis tüskék, és ezek a, ezeket a tüskéket ismeri fel az emberi sej. És az a helyzet, hogyha ezekben a tüskékben történik ez a mutáció, és ez a mutáció azt teszi, hogy egy picit változik ennek a tüskének a szerkezete, és könnyebb, és könnyebb lesz felismernie az emberi sejtnek ezt a tüskét, akkor könnyebben fog bejutni a vírus az emberi sejtbe. Ez a probléma a brit utása. A másik az olyan Amiről ön beszél, ha rosszat mondok, meg én kiavít. Az olyan, mintha egységnyi mennyiségű bort egyre több vízzel öntenénk föl? Körülbelül igen. Körülbelül igen. Ez, ez, ez, ez, ez egy jó példa lehet el. De hadd kérdezzem meg, hogy ez egyértelmű, hogy ebbe az irányba halad? Hiszen az, tehát hogy ez Gellert sehol nem tud kapni. Elnézést, hogy a baroms, de próbálok úgy kérdezni, hogy legalább akkor értse, hogy mit szeretnék, ha nem is tudom pontosan kifejezni magam. Tehát az, amiről ön beszél, az e, tudom, hogy nincs tévedhetetlenség a bölcseköve, nincs önnél. De, nincs bizony. De a mutáció Éppen a szó is az, ugye azt mutatja, az nem vehet egyszer csak úgy gellert, hogy egészen más irányba halad, és ön ad, nem is veszi észre, hogy ez mutáció, és aztán a mutáció csak röhög a markában, és szedi az áldozatokat, mire rájön az orvostudomány, a biológia, a virológia, és még nem tudom mi minden más, hogy ez ugyanaz, de annyira eltérő mutáns, hogy nem is tudtuk, hogy ezek rokonok. Na, ö, tehát ilyen mértékű ö, mutáció nehezen képzelhető el, de olyan, olyan mutáció elképzelhető, ugye itt van a például a dél-afrikai mutáns, ami ellen az oltóanyagok egy része, illetve az oltóanyagok következtében termelődő ellenanyagok egy része nem hatékony. Tehát ilyen mutáció létrejöhet. Azonban ami nagyon fontos, az az, hogy az evolúciós nyomás miatt az a vírus mutáció fog felülemelkedni, és ki fogja torítani a többit, amelyik a leggyorsabban tud terjedni. Ez nagyon fontos, és jelenleg most úgy néz ki, hogy ez, ez a bizonyos brit mutáns, ami Magyarországon is már több mint 95 ban urálja a koronavírus fertőzötteket. De akkor abban segítsen nekem, hogyha egyébként ez az evolúciós fejlődését tekintve abba az irányba mutat, amit leért, akkor a halálozások száma miért növekszik? Ugye jelenleg... Vagy uh, az a nagyobb megbetegedettek a... arányából következik? Pontosan így van. Tehát, hogyha most uh, ugye végig gondoljuk a mostani helyzetet, akkor a két dolog van, amit lehet, Az egyik az az, hogy fiatalabbak uh, kerülnek súlyos állapotba. Ennek az alapvető ok az, hogy az idősnek jelentős jelentő van már oltva. Na most második dolog az, hogy miért kerülnek ezek a uh, fiatalok ilyen súlyos állapotba, Azért, mert a koronavírus fertőzés kezdeti tüneteit a fiatal szervezetokban tudja kompenzálni. És mire észreveszik, és mire reagál arra, hogy egy súlyos fertőzés kellős közepén van, addigra már kialakult üdőgyüladás van, és onnantól kezdve a tünetek valóban nagyon súlyosak, és a lefolyás valóban súlyos lesz. Azt kérdezem öntől, ismét a rosszat kérdezek, akkor elnézést, hogy egyébként létezne ennek egy olyan verziója, hogy mint ahogy van már olyan sluszkult Svédországban, amiben bele kell fújni, és az kimutatja, hogy az annak az alkoltartalma, annak a Uh, levegőnek, amit beleifújnak, abban lehetes Svédországban vezetni, vagy sem. Tehát létezhetne egyébként egy olyan teszt, amelyel az emberek naponta tesztelhetnék otthon magukat, hogy ezt az állapotot uh, lássák, vagy sem, uh, hogy egyébként ők a megbetegedésnek mely szakában vannak beleért, vagy még egészségesek. Tehát először is Magyarországon hozzáférhető a gyógyszertárakban az antigén uh, alapú teszt, ezt mindenki szabadon megvásárolhatja, felhasználhatja. Ez biztos? Parancsol, hogy ez biztosak, a biztos, hogy 95% uh -huh. valószínűséggel tudja kimutatni a koronavírust a termelőző illetve A koronavírusnak a elnézni, Na, A stabil diagnózis azonban csak a PCR alapú testtel lehet kimutatni. Ma Magyarországon ez is körben. Uh, hozzáférhető, ugye magán is beszálltatták, abszolút ez elérhető. A harmadik dolog, hogyha van egy pozitív teszt, euh, akkor a következő lépés egyértelműen a háziorvos. Házi nem tartunk még itt elnézést, nekem vannak. Igen? Én a szakemberei rotációban vagyok, mert nem akarom egyiket teljesen elhasználni. Különös tekintettel arra, hogy vannak olyan szereplőim, akiket a politika is megpróbált megenni, és ebben én nem szerettem volna élen Tehát most olyan kérdést is felteszek önnek, ami egyébként nem az ön területéhez tartozik szorosabban, hogyha nem beszélj rossz néven. Azt kérdezem öntől, mennyire életszerűtlen az a példa, hogy valaki egyébként otthon abban a formában ami rendelkezésre áll, teszteli magát annak érdekében, hogy naponta kapjon arról a képet, ami őt foglalkoztatja, hogy megfertőződött-e már vagy sem. Vagy ez nem életszerű? Ez, ez abszolút életszerű, aki e, talán naponta nem értem. Ez pénzkérdése? E, vagy ez minek a kérdése? Hát e, alapvetően az, hogy a gyógyszertekben szabadon rendelkezésre álló testet, hányszor és hány alkalommal és milyen gyakorisággal használja felül egy személyes döntéseket. Ez érthető? Nyilván ez. Hogy nyilván ez... ez had, had mondjam, azt, mondjam azt, hogy ö, általában az emberek akkor jólnak a testhez, amikor valamilyen tünetet jelentenek, uh -huh. vagy uh -huh. tünetet láttak. Tehát általában ez szokott lenni a, a legfontosabb a drive -t. Akkor, amikor ezek a, tünet, a tünetek megjelennek, akkor az emberek a testhez nyúlnak, mint említettem, van a gyógyszertákban hozzáférhető antigéntes, van PCR-teszt, szintén hozzáférhető, és így jutunk el oda, hogy a tüneteket össze lehet kapcsolni az esetleges Covid-kozitizással. Jó, ezen most nem rugózom tovább, hogy szokták mondani. Az ember a körzeti orvosához fordul, és azt mondja, hogy írjön fel neki Favi Piravirt, amire visszakérdez a körzeti orvos, hogy miért gondolja ennek a szükségességét, és akkor mit kéne mondani az illetőnek arra, hogy ő azt gondolja, vagy ezt a folyamatot mennyiben írtam rá rosszul? Ö, igen, tehát a Favi Piravirt a, a házi orvos rendeli. Ez azt jelenti, hogy ö, betegként nem telefonálunk a háziorvosnak, hogy adjon favipiravirt, ö, ez nem meg megfelelő, mert hogy a, vizsgú, a háziorvosnak a mérlegedési körébe tartozik az, hogy az adott illető az adott beteget alkalmaznak találja-e arra a favipiravirral. Oké, okay. mit kell produkálni ö, a, a, a betegnek? A Hát és tünetei vannak, hőemelkedése van, láza van, köhög, illetve fokozottan abban az esetben, hogyha háziorvosnál dokumentált ö, egyéb krónikus betegsége van. Ez egyébként koronavírus, épp úgy lehet, mint influenza? Most mire gondol? Hát az a. Ami... Most az pillanat nincsen. Tessék? Influenzáról egy alatt nincsen. Érted, de, Szabont, de valaki a akkor a még az... lehet influenzás, nem attól, mert nincsen járvány. Uh, attól lehet influenzás, de ez mondjuk édez mindegy, mert a Fahitviravira alapvetően ugye influenzáról... Azért, alap, azért mondom, hogy... Édez, kb. mindegy, igen, kb. mindegy, de uh, jelentős influenzás megbetegedéssel nem kellett, eltadni, a számolja. Ugye az is köztudott, hát pontosan erről beszlek, hogy köztudott. Mit tud a körzeti orvos... Kinek ajánlja, és kinek nem? Ön tud-e egy körzeti orvos egy házi orvosnak a fejével gondolkodni? Mennyiben nem. válik ez automatizmussá, hogy ebből baj nem lehet? Vagy mennyiben egyedi? Erről elképzelésem sincs. Na most ezt én nem tudok egy házi orvos fejével gondolkodni, és nem is szabad erre vállalkozni. Tudni, arról van szó, hogy a, a házi orvos az orvos végzettségű személy, aki a végvárakban teljesít szolgálatot, a frontvonalon teljesít szolgálatot, ott ő dönt. Elmondtam az előbb, hogy egyrészt a tünetek súlyossága, másrésztől pedig a korábbi krónikus betegségeknek a függvényében mérlegelve a kockázat és haszon arányt dönt háziorvos a falupirágjának az alkalmazásáról. Várandósok nem kaphatnak. Nem. Uh, akiknek kisgyerekük van, csecsemőjük van, nem kaphatnak. Kik azok, akik még ki vannak zárva a körből? Életkorban? Életkori uh, korlátozás alapvetően nincsen, nyilván 18 év alatt nem lehet. Uh, ez nyilvánvaló? Ez az nyilvánvaló azért, mert uh, nem rendelkezünk tapasztalatokkal a uh, 18 év alatti uh, korosztályban. Tehát ezért van. Hasonló különben a vakcinával is. Ö, ott is csak az elmúlt időben kezdődött a 18 év alatti korosztályok a vizsgálata. Amíg a gyerekekről nincsen tapasztalat, így nem Ez De lesz. ez most ezt persze én azt nem tudom megmondani. Tehát nincs ilyen ö, fázis jelenleg? Nem, nincs, nincs, nincs. Tehát ö, jelenleg körülbelül 50 kilókai vizsgálat folyik a fali a 25 országban, de egyik se gyereken No, tehát akkor uh, kizárók lehet uh, súlyos májbetegség, súlyos vesebetegség uh, és a uh, terhesség, illetve uh, a szókodás. Azt kérdezem Öntől, hogy amikor, ugye azt is tudott, hogy ez csak az első, periódusában lehet a koronavírus támadásának alkalmazni, mert később hatástalan. Az, hogy ez a korai fázis van, ez egy, és ismét nem a háziorvos fejével kell, hogy gondolkodjon, de az, amit ön tud, az miből adódóan egyértelmű. Tehát ezt a korai fázist hol tudja meghúzni az ember, amikor azt mondja, hogy ezt fölírni célszerű, vagy már nem célszerű? Ugye, említettem, hogy az egyik uh, tapasztalatok és a klinikai vizsgálatoknak az eredményei azt támasztották alá, alá, hogy a PCR pozitivitástól számított körülbelül 7-10 nap ad az időablak, amikor a fali pillanit érdebes alkalmazni. Tehát Jól beszél, de hogy, de hogy ehhez képest az első vizsgálat, ez a, ez a teszt, ez mikor készül ennek lehet jelentősége? Tehát egy elkésett PCR-tesztnek az eredménye, az már belehúzódhat abba az időbe. Értem, hogy mit mond. Értem, hogy mit mond. Ezért fontos az, hogyha tüneteket észredünk, akkor jön a teszt. Ezért fontos ez. Igen, hát ez ugye egy másik beszélgetésnek a témája. Azt kérdezem, hogy... <gül> Ne nevessen ki. Igen. Abból baj nem lehet, ha az ember ezt a gyógyszert beszedi. Tehát, hogyha már kései szakaszban van, vagy mint utólag kiderül nem is koronavírus járvány ragadta magával, az, hogy egyébként valaki eh, favipiravirt szed, utólag kiderül indokatlanul, annak nincs semmiféle hatása, de itt van. Nincs semmi hatása? E, nincs, nincs. A fabi a szedése alatt kismértékű májázin szint aktivitásemelkedés van, illetve a vérben, a húcsnak szint de mind a kettő a kezelés végeztével vissza a normális értékekre. És Komoly mellékhatásokat nem tapasztaltak Favipiravira alkalmazása során. Mi az, amit ennek a koronavírus járvány kezdeti periódusában ettől a Favipiravirtól remélni lehet? Hát ugye ez úgy volt, hogy először mindig többet remélünk, mint amennyi, <gül> <gül> mint amennyi a végén igazolódik. Favipiravirral is úgy kezdődött, hogy még sokan úgy gondolták az elején, hogy a tüdődülazásos szakaszban is legalábbis a, a középsúlyos e, állapotban is e, hatékony lehet. Azonban a vizsgálatok azt erősítették meg, hogy Favipiravidekben az első szakaszban e, alkalmazható a legnagyobb sikerrel. Tehát e, hasonlóképpen e, vagyunk különben több más. Lelassítja, e, megállítja? Hát alapvetően a, ugye a vírusnak a szaporodását gátolja, és ez ennek következtében az emberi szervezetnek a vírus terhelését csökkenti. Ugye ezt tudja csinálni a Fagypiravír, hasonlóan a rendszerű vírhez. Hát ugye az, amit nem lehet alkalmazni, mert annak a adásához kórházi körülmények kellenek. Nagyjából ennyi fért a mai műsorba, hogyha nincs ellenére, akkor itt még hát nem reszlé, hanem hihetetlen mennyiségű téma maradt. A jövő héten egy beszélgetés még belefér a fialából, vagy inkább lemondana róla? Nem, természetesen örömmel beszélgetek önnel, és köszönöm szépen a mai lehetőséget. Én köszönöm, és akkor majd egyeztetünk időpontot. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Viszont hallásra minden jót kívánok. Köszönöm szépen, viszonthallásra. Azért nagy felelősséget vesz a vállára, aki ilyen beszélgetésbe kezd. Keserű György Miklós-ta a TTK gyógyszerkémiai kutatóközpontjának vezetőjét hallották. Ha gondolják, akkor telefonáljanak. Én most zenét nem rakok be, egy kicsit aklimatizálódom a nem interjú szituációhoz, és aztán felhívom Györgyevis Berendeket. 061 9 111-168. Ez a műsornak most az a része, ahol nincs szöveg, nincs zene, csönd van. Nagyon, hogyha nem tartanak rám igényt beszélgetésileg, akkor én fogok telefonálni. 061911168 még néhány másodpercig. Igen. Néha a ligetről se könnyű beszélgetni, mert ugye az ember annyi mindenben kérdez embereket, amihez egyébként nem ért, tehát tájépítészetileg, én nem tudok jó kérdéseket föltenni, mert nem vagyok tájépítész. Hát még amikor ilyen tudományi kérdésekben kell az embernek kérdeznie, és közben valódi kérdései vannak, de retteg attól, hogy valami iszonyatos baromságot kérdez, de eddig megúztam, mert nagyon udvariasak voltak a beszélgető társaim, csak ezektől nagyon el lehet fáradni. Um, Tene beszélgettünk telefonon, és abban mondtam, hogy meghallgattam az utcafrontnak a külön kiadását, amelyben Káper Gábor és Bálászló, vagy Bálászló és Káper Gábor beszélgettek Rózsa Péter tolla előtt. Én nem voltam annyira oda a beszélgetéstől, az Index az mást hallott, de hát ahány fül, annyi szokás. És azt írják tegnap 15.57-kor, hogy komoly vitát folytatott egy rádió beszélgetés keretében szombaton a Momentum fő polgármester helyettese, Kerpey Frónius Gábor Bár Lászlóval az utcafront különkiadásában. És ebben egyebek között arról volt szó, hogy volt nézeteltérés, hogy vajon a Városligetben vagy a Budai Várban kellene, hogy legyen a Nemzeti Galéria, és az Index felajánlott egy szavazási lehetőséget, amivel én is éltem. Hogy melyikben vagyok benne, azt nem árulom el. De neked elárulom, hogy ma reggel nagyjából 5500 szavazat után az a két lehetőség volt, hogy lent a ligetben, hát ez a várhoz képest, az egykori helyén vagy fent a budai várban szemben a miniszterelnökséggel ez a két opció volt, és a lent a ligetben az egykori helyén kapott 4131 szavazatot, a fent a budai várban szemben a miniszterelnökséggel pedig 1385-öt, ezt ahogy én szoktam mondani, nem reprezentatív de gondolom számodra, aki számára minden ligettel kapcsolatos dolog fontos, gondoltam, elmesélem. György Benedek van a vonalban. Köszönöm, igen. Azt hiszem, hogy az utcafrontos beszélgetést én talán kevésbé kommentálnám, hiszen nem is nyilván se főpolgármester helyettes úr, se pedig miniszteri biztos úr nem szorul rá arra, hogy én értelmezzem az ő gondolataikat. Igen, láttam az indexen ezt a ö, szavazást, és valóban elég erőteljes egyelőre az elmozdulást, de nyilván a projekt hívei meg tudják magyarázni, hogy ez miért természetes, és a projekt ellenzői pedig azt is el tudják mondani, hogy a jelenlegi média viszonyok között ez miért nem reprezentatív. Úgyhogy ennek azért túl nagy jelentőséget nem tulajdonítanék. Ez összevág egyébként azokkal a ö, közvéleménykutatásokkal mindentől függetlenül, amiket független kutatók a ligetről készítettek, és itt csak egy kulcselemet emelnék ki, hogy mindig az a kérdés, hogy a liget projektről általában kérdezik az embereket, anélkül hogy konkrét ismereteik lennének, akkor mindig nagyobb az elutasítottságnak az aránya, vagy pedig valamilyen képeket, konkrétumot, terveket, vagy akár megvalósult projektelemeket mutatnak, akkor mindig sokkal nagyobb a támogatottság, és ugye itt azért Elég egyértelmű volt a helyzet, mert egy nemzetközi tervpályázat eredményeként létrejövő nemzeti galéria vízióját lehet a ligetben megmutatni, ami ugye az egykori Petőfi csarnok, és az azt megelőzően a iparcsarnok helyére épülne föl a Városligetben, a másik esetben pedig Csomai Zsófia terveit a a várban, ami hát lehet, hogy nem teljesen kidolgozott tervek, de nekem elég vérfagyasztóak. és ahogy itt olvasom a főpolgármester helyettes úrnak a, most már a második Facebook bejegyzését ennek kapcsán, azt látom, hogy azért legalábbis a saját kommentelői felé is védekezésre szorul, vagy védelemre szorul ez a terv, amit ő itt megvilágított. Tehát nyilván, amikor konkrétumok kerülnek föl, akkor egyen egyértelműbb, hogy között van valóban döntési alternatíva. Igen, amiben teljesen igazad van, hogy nagy valószínűséggel a városházádnak kéne föltenni ezeket a kérdéseket, illetőleg Bár Lászlónak, mert te ebből a szempontból sokkal inkább gyártásvezetője vagy a Városlége Projektnek, és ez nem egy leértékelésed volt, hanem ez egyúttal azt is lehetővé teszi, ha gyártásvezető vezérigazgatónak mutatlak be, hogy egyébként a kivitelezéssel kapcsolatos politikai mezőből minél nagyobb mértékben, vagy ha tetszik, teljes mértékben ki vonni. Ugyanis az, ami itt most folyik, az gyakorlatilag nem más, mint egy állandóan megújuló tematizálás. Tehát ez olyan, mint amikor a gyereknek elmondják, hogy nem kap mákostésztát, és a gyerek azt mondja, hogy de mi lenne akkor, ha, és az egész tulajdonképpen semmi más érdekében nem történik, mint hogy milyen módon kaphatna mákostésztát, és megpróbálja kiátszani a szülei éberségét, hogy egyszer csak valamire rából intanak, és nem jönnek rá, hogy ez valójában a mákos tésztával kapcsolatos. És gyakorlatilag ez az, ami jelenleg, hát nem csak jelenleg, az elmúlt időben folyik a Városlégettel kapcsolatban, hol aktívabban, hol nem aktívabban, de gyakorlatilag egy is ugyan azon dolognak a ragozásával kapcsolatban, amivel lehet téged kérdezni, de gyakorlatilag a helyzetedből és a pozíciódból adódóan, amiket ugyanaz, ugyanaz kell, hogy mondjad. Én azt tudom mondani, hogy a Városliget és az egész szigetprojektnek projektnek a démonizálását addig lehet megtenni, addig lehet ebből bármilyen politikai kérdést csinálni, amíg el nem készül. Szerencsére abban a helyzetben vagyunk, hogy a Liget projekt jelentős része elkészült. És innentől kezdve borzasztó egyszerű helyzetben vagyunk, arra bíztatok mindenkit nézőket és hallgatókat is egyaránt. Látogassanak ki a ligetbe, és döntsék el saját maguk, hogy az ajtósi és az dicsik között megújult városliget az, ami a sebb a szívüknek, vagy pedig az a része a ligetnek, ami nem újult, megmenjenek el mondjuk a Ermina út mellett az egykori Petőfi csarnok mögötti területekre, ott ugye még nincs ö, parki megújítás, nincs Városliget megújítás, és döntsék el, hogy melyik a szimpatikusak. Tehát, van. A e... Városliget, a lasítás helye, vitairat a főváros elképzeléseiről, csak hogy legyen akkor konkrétum a kezünkben. Ezen haladtunk a múlt héten, ezen haladtunk ezen a héten, és szerintem még marad a jövő hétre. Még egy dologban egyeztünk meg, hogy néhány szó esik a beszélgetésünk végén a néprajzi múzeumról. Azt kérdezem tőled, hogy a Kóskároly sétány autómentesítésével, a sétány északi szakaszáról legyen szó, vagy beszéljünk arról, hogy a zárt kutyafuttatókat hogyan kell felszámolni, és hogy a zárt kutyafuttató és az agility koncepció hogyan bukott meg? Mind a kettőről tudunk beszélni, hiszen az első az egy borzottó egyszerű kérdés, szerintem ebben semmilyen vita nincsen a főváros és közöttünk, ebben teljes az egyetértést. Azt az ősi bűnt, hogy az M3-as autópályát rávezették a 60-70-es években a Városligetre, ezt fel kell számolni. Ez nem olyan egyszerű, hogy megszüntetjük a Kóskároly sétányt, hiszen a Kóskároly sétánynak jelenleg körülbelül, akkora a forgalmi szerepe, főleg a reggeli és délutáni órákban, mint egy nagyobb kapacitási tunahídé, tehát ennek a lezárása az a közlekedési szakemberek szerint komoly anomáliákat okoz. Ezért nem is a Városliget ZRT, hanem a Budapesti Fejlesztési Központ és a Főváros, ezen belül is a BKK különösen felel azért, hogy közösen kialakítsenek egy olyan koncepciót, amivel meg tud történni a városvéget környezetének közlekedés fejlesztése. Itt P parkolónak kell létrejönnie, itt a Milleniumi föld alattinak kell meghosszabbodnia, itt új megállónak kell létrejönni, itt az ajtósi Dürer sornak vagy a vágány a kapacitásának kell megnövekednie, a hungária körgyűrűről be kell tudni fordulni a vágány utcába, és nem csak egy speciális flikflakkal, tehát itt elég sok közlekedés fejlesztési feladat van még a felek előtt, de ha ez megtörténik, akkor a kóskaros sétány lezárása az egy tényleges lezárás tud lenni, és innentől kezdve tényleg meg is tud szűnni az északi része. Ez is az abszolút cél, hiszen a park úgy tudja az egységét visszanyerni, hogyha ebben nincs egy kétságos autópálya, ami keresztül megy rajta. Ugyanakkor fontos, hogy találják megjegyezni, van. hogy a biodóm új főbejárata felé meg kell oldani a közlekedést. Teljesen egyetértek, meg kell oldani a közlekedést a biodóm főbejárata felé, tehát ebbe, ebbe ugyanazok a céljaink. A kutyás élménypark tekintetében... Még miért a kutyás szerint... élményparkról lenne szó, és akkor ezeket egyben ki is húzom, hogy még egyszer ne kérdezzem meg, ugye a hősök tere átalakítása is fontos közlekedésileg, hogyan lesz az majd megoldva teljes lezárás lesz, vagy valamiféle közlekedési lehetőség lesz, és hogyha lesz valamilyen közlekedési lehetőség, az hogy lehet megakadályozni, hogy azt olyanok is igénybe vegyék, akik egyébként a szó jó értelmében nem lennének jogosultak rá? Ugye itt ketté kell bontanunk ezt a kérdést, a hősök terének a, a megújítását. A, abban az esetben, hogyha a Kóskáról sétány e, nem járható gépjárművel, akkor az a patkó, ami tulajdonképpen megkerüli a Hősök terét, aminek kettős funkciója van. Egyfelől, hogy aki a stadionok felől érkezik a Dózsa György úton, és halad mondjuk a 13. kerület felé, ő ugye jelenleg nem tud balra kisítben, nagy nagyítván befordulni az András útra. Ennek egy módja van, hogy az ember a műcsarnok előtt elmegy, és a patkót körbeautózva, Gyakorlatilag rá tud fordulni az Andrási útra. Ez az egyik funkciója, a másik funkciója pedig az, hogy az érkező kóskáros sétány forgalmát elosztja. A közlekedési tervek abban az irányban mutatnak, hogy ha a kóskáros sétány megszűnik, akkor ugye ilyen szempontból ez a patkó alakú közlekedési rész, ez egyik oldalról értelmét veszti, és hogyha megoldódik akár egy lámpás csomóponttal a Dózsa-György a balra kanyarodása, balra nagyítbe történő bekanyarodása, akkor pedig teljesen funkciótlanná válik ez a rész. Innentől kezdve beszélhetünk igazából a hősök terének a megújításáról és az átalakításáról. És itt ezen a ponton belépünk egy olyan szimbolikus térbe, amire nekem ma nincs jó válaszom, erre nincsen még megfelelő okay, társadalmi egyeztetés és kormányhatározat, hogy vajon a hősök terének a általunk ismert az 1938-ban tartott eukarisztikus világtalálkozón, amikor leburkolták a hősök terét, ezt az állapotot kell -e visszahozni, és ezt a díszburkolatot, amit mindannyian ismerünk és hozzátartozik szervesen a hősök tere részét, ezt kell megújítani és felújítani, vagy Szabad kell-e visszanyúlni az 1938 előtti állapotokhoz, ami egy teljesen más térszerkezet, egy teljesen más típusú ősöktere, egy alapvetően két veseformájú zöld felületet mutat be, vagy pedig esetleg egy harmadik megoldással kell operálni, de mindennek az előfeltétele az a pragmatikus dolog, hogy a közlekedési, helyzetet fel, illetve meg kell oldani ma ezen volt. Oké, okay. Kóskároly sétányjal kapcsolatban van még egy pont, ez pedig a hármas pont. A Kóskároly sétány északi szakaszát fizikailag is megszüntetni javasoljuk, mint az autómentes városliget feltételei kialakultak. Az autómentes liget koncepcióban nincs vita a főváros és a kormány között erről volt szó. Ez a szakasz az feltörés és a visszazöldítés terepe lehet. Kóskároly sétány északi része. Ez most mi? Ugye itt gyakorlatilag, hogyha valaki gyakrabban jár a Városligetbe, akkor itt képzelje el a Széchenyi fürdőnek a homlokzata és a, az M3-as bevezetője közötti részt, ez az északi részt. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy itt elég széleskörű egyeztetéseket kell folytatni. Én elméletileg támogatom, és egyet is értünk azzal, hogy minden felesleges burkolatot fel kell bontani a Városligetben. Azt kell megnézni, hogy a szécsényi fürdő, ami azért mégiscsak Budapest egyik központi nevezetessége éves szinten több mint egymillió egyedi látogatással, az ő megközelítése, és itt nem, nem a turisztikai célú vagy gyógyturizmusból ö, táplálkozó megközelítésről beszélek, hanem a tűzoltó megközelítésről, az áru ez vajon szükségessé teszi-e azt, hogy az állatkerti körúton kívül a Kóskáro irányából is megközelíthető legyen. A jelenlegi tervek úgy néznek ki, hogy ez valószínűleg nem szükséges, tehát hogy ebben abszolút egyetértés van köztünk, hogy nem egy korlátozott forgalmú vagy egy lezárt, de purkolt felület maradjon ott, hanem tényleg organikusan álljon helyre a nebieni térszerkezet, és a parknak a jelenleg elvágott két oldala valóban úgy tud a legjobban közelíteni. Egymáshoz, hogyha itt felbontásra kerül a teljes egészében majd a Kóskáról sétány, szerintem ebben közös nevezőn vagyunk a, a fővárossal és a főváros cégével, a budapesti gyógyfürdőkkel, aki a Széchenyi Főtőjére feláll. A kutyafutatók három pontban is megjelennek. Zárt kutyafutató felszámolása a Hermon, Herminauton közhar, közparki rehabilitáció. Ez a négyes pont, a tizenötös pont integrált kutyáspark kijelölése, a két zárt, de kudarcba fulladt kutyafutató helyet a Királydombon. És a tizenhetes azt pedig úgy szólt, hogy a leharcolott agiliti pályás kutyafuttató, úgy az ajtósi dűrel sorbentén megvalósított műfüves kutyafuttató is szálka a szemünkben. A kutyafuttatók itt tehát három pontban is megjelennek, 4-15-17. Megint arra tudom bíztatni a szerzőt is, és azokat, akik erről gondolkodnak, hogy Érdemes kilátogatni a Városligetben, érdemes megnézni ezeket a kutyás élményparkokat, és hogyha valaki veszi a bátorságot, érdemes szóba elegyezni azokkal, akik a kutyáikkal ezekre az egéliti pályákra mennek. Ugyanis nincs ilyen kötelezettség. Azt ígértük, azt ígértem én itt személyesen, hogy a Városligetben egy-egy, speciálisan elkülönített rész kivételével, mint mondjuk a játszótér, vagy mondjuk a sportpályák, ahol szerintem ez elég evidens kérdés, megmarad a szabad kutyázás. Megmarad az a lehetőség, ami ebben a dolgozatban is megjelenik, hogy mondjuk a királydomban lehet kutyával is, meg kutya nélkül is tartózkodni. Az én értelmezésemben az integrált kutyás ezek tulajdonképpen ezt jelenti, és ezen felül egyfajta plusz juttatásként azoknak a kutyagazdáknak, akik nem szeretnék a kutyáikat a liget ilyen integrált területein öm, sétáltatni vagy elengedni, nekik plusz lehetőségként épült ez a mostanra egy plusz egy vagy egy plusz kettő kutyás Jó, élmény. tisztázzuk, bár ezt el mondani, de azért fontos. Mi a különbség, ha én kutya vagyok? Vagy ha én kutyatartó lennék, egyik se vagyok. Uh, és uh, nem a királydomban akarom csak úgy sétáltatni, hanem el akarom vinni egy ilyen agility parkba, egy ilyen agility, agility park, akár lehasznált, akár lehasznált, nem lehasznált formájában, beleértve, hogy mit értünk lehasznált formán, hiszen most már a műfűves az, az is tud lehasznált lenni, mert ugye ez itt egy ilyen lehordott nagyjából egy olyan gatya, amit el kéne dobni. Mi az, amit egy ilyen agility park ajánlani tud, egy nem agility parkhoz képest, amit egyébként nem csak a Városliges ZRT tart fontosnak, hanem ezeknek a parkoknak az igénybevevő is nem véletlen viszik oda a kutyájukat, miközben egyébként szabadon is szétál, sétáltathatnánk. Fogalmam nincs, hogy amikor a, a, a, a fővárosi önkormányzat ezt a dolgozatot lerakta, akkor ott egyébként ők maguk mint kutyatartók szerepeltek-e vagy sem, de látható módon ezeket a kutyafutatókat ők alkalmatlónoknak tartják, és az egészet úgy, ahogy van dobnák ki a szemétbe. Mi az, ami etekintetben most ezek? a használatából adódik, tehát hogy milyen mértékben veszik igénybe, illetőleg mi az, amiért ezeket érdemes külön fenntartani, és hogy ez a műfüves jellege, ami a korábbi igénybevételből adódott és kiderült, hogy nem érdemes az eredeti formájában megtartani, ez mennyiben fenntartható és mennyiben nem? De azért furcsa ez az egész kérdés, mert a dolgozatot utána a közösségi médiában megosztó Személy, ez ugye a főpolgármester helyettes, aki a társadalmi párbeszédért felel. De most a kutyás élményparknál demokratikusabban azért kevés dolog jött létre. Tehát én személy szerint ehhez sem értek, tehát a kutyás élményparkokhoz sem értek, kicsit úgy vagyok vele, mint te a gyógyszerekkel, ezért ezért megkérdeztük a, a kutyatartókat. Tehát, számos egyeztetés zajlott különböző kutyás szervezetekkel, nem is egyel, hanem többel e, egyeztetünk. Ugye, te magad is részt vettél ilyen típusú egyeztetésen, Liget Park Igen. fórumon, amikor ez külön téma volt, Percsányi Miklós jegyezte ugye, ezeket a ligetpark Park fórumokat, itt személyes e, egyeztetések is voltak, és ezen túlmenően a társadalmi és civil szervezetekkel való egyeztetést követően a tájépítés még, külön kis csoportos egyeztetéseken hallgatta meg azokat az igényeket, amik a liget használattal kapcsolatban fölmerültek. Így alakult ki az egész kutyás élménypark igény. Tehát ez nem valamiféle öncélú, vagy ahogy a Dolgozat szerzője felülről oktrojátként apostrofálja ezeket a dolgokat. Nem az történt, ebbe mindenkit megnyugtatni, hogy akár a miniszteri biztos, vagy fölösze, vagy alatta lévő szereplők fölbredtek az egyik reggel, és azt mondták, hogy kutyás part nélkül pedig nem élet az élet, hanem pont ellenkezőleg történt, ez egy alulról jövő igény volt. Nagyon sok kutyatartó megfogalmazta azt, hogy ő szeretné elengedni a kutyáját, szüksége van a kutyának a napi futásra és mozgásra. azonban ezt csak olyan zárt helyen tudja megtenni, ahol egy biztonságos zsilipelhető beléptető rendszer van, ahol egészen biztosan tudja, hogy a kutyája nem fog kiszaladni és elszaladni. Aki ezzel nem kíván élni, azok továbbra is mondom, a liget egyéb részei mehetnek. A leharcoltságról tudok még válaszolni, Ö, ugye, azt mondtam itt a műsor belül is többször, hogy akkor fog csökkenni az egyes számú kutyás élményparknak a terhelése, és ezáltal javulni folyamatosan a minőség, amikor meg tudjuk nyitni a kettes és hármás számú kutyás parkot. Ez megtörtént. Ugyanis olyan népszerű a kutyás élménypark, hogy az első, amit most már több mint másfél éve nyitottunk, az egy év alatt több mint 300 ezer négylábút vonzott oda. Ez egy olyan terhelés ezen a relatív kis területen, hogy. Természetesen azok a kopó felületek, elsősorban a füves területek, azok nem tudtak olyan zöldek maradni, amilyenek előzetesen megálmoztuk. Ezt követően a Kutyás kettő, 2, ami az ajtósi dűrel sor mellett van megalkotásánál újra egyeztetésbe bonyolultunk imáron nem csak a Városligetben kutyázókkal, nem csak a civil szervezetekkel, hanem konkrétan azokkal, akik használják ezt az egyetleni parkot. Őket kérdeztük meg hogy mit gondolnak, hogy a különböző kutyaitató, különböző tereptárgyak, alakulatok, alagutak, mászókák és egyéb történetek mellett, mi az, ami segítené a kutyás élményparkot, mi az, amitől ők komfortosabban éreznék magukat, és ők voltak azok, akik megfogalmazták, hogy nem köszönik szépen, nem szeretnének múlcsot a földre, nem szeretnének szort burkolatot a földre, mert az nem tesz jót a kutyáknak, hanem a terepalakulatok tetején, hogyha meg tud jelenni ez a holland-bázsi, akkor az nekik komfortos. És hogyha valaki kimegy most egyébként a Városligetbe, Ma ugyan nem annyira napsütéses az idő, de a pandémiás szabály lehetővé teszik, és veszi a fáradtságot, és a Hermina út mellett, így most már több mint másfél éve üzemelő kutyás élményt parkol, és elsétál, valószínűleg ott is nagyon sok kutyát fog találni, és ott látja, hogy milyennek a tereptárgyak akkor, hogyha ezek nem kapnak ilyen holland burkolatot, és ha utána átsétál. A frissen, nem egészen két hónapja vagy három hónapja átadott ö, ö, új kutyás élmény parkoz, ahol külön van a kistestő és a nagy testő kutyáknak, ott pedig látja, hogy egy vizuálisan kellemesebb állapot van, de ezáltal a terhelés már csökken a két kutyás parkba. elosztanak a kutyások, én alapvetően boldog gazdákkal, és amennyire értek a kutyákhoz, boldog kutyákkal találkozom ezen a területen. Jó. 17 pont volt, szerintem annak a nagyjából a felét megbeszéltük a Néprajzi Múzeum. A kapcsolatos kérdések átkerülnek a jövő hétre. Egyébként is könnyű annak beszélgetnie a szakemberrel, aki rend rendszeresen rendelkezésre áll. Én azt személyesen mondom, hogy miközben a Főváros Városépítési Főosztálynak tájépítészeti osztálya által kidolgozott javaslat a Városligetre, ez a címszava, vagy az a címszó ahhoz, hogy a 17 pont megjelenjen, amiben egy munkaanyagban teljesen érthető, de egy végleges dolgozatban számomra szemes az, hogy valaki azt írja, hogy szálka a szemünkben, mert ez nem, tehát hogy mondjam, ez a szálka a szemünkben, ez egy olyan szemlélet, ami egy ilyen dolgozattól szerintem távol kéne mert egy ilyen dolgozat szerintem stilisztikailag ilyet nem tartalmazhatna, de csak azért mondtam el akkor, amikor te még itt az adásban voltál, mert azt szerettem volna, ha te ezt hallanád, hogyha a te szövegedben mások találnak kifogást, vagy az én szövegemet kifogásolják, majd azok is meg fognak jelenni. Köszönöm a rendelkezésre állást, hogy láttam hétfőn délelőtt is fogunk találkozni, és csütörtök reggel is. Köszönöm Így. a rendelkezésre, állás, szia. Vagyok természetesen, szia. Köszönöm szépen! Önök György Javis Benedeket, a Városléges ZRT vezérigazgatóját hallottak, aki akárcsak csak Füriás Balázs úgy maradt meg a heti programban, hogy voltak aktualitások, amelyekkel nem gondoltam megválni pandémia idején, mint hogy egyébként az önkormányzat, annak az önkormányzatnak a vezetőjétől sem, akivel rendszeresen beszélgettem, de az egy másik tészta, ő is itt lenne. Miközben azt mondtam, hogy a napi politikát Távol tartom. 061-911-168. Nagyjából van egy tucat percünk, aztán felhívom Nemes Gábort. Én addig itt elidőzöm az új játékszeremnél. 061-911-168. Akik azt hallják, hogy csönd van, azok jól hallják. Szerintem egy műsorban lehet otthonosan hallgatni. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Horváth Féter, üdvözöllek! Kérlek, körülbelül negyed órát egyeteltétek Jógy benne Benedekkel a, a Kóskároly sétájnak a, a jövőjét. Én ennek a napi használva jött általában egyszer, kétszer, háromszor. És euh, még nem is volt szó a BDL-szépája melletti szerüli ára, hogy a vágány is már átvezett, tehát még az is hozzátartozik a fejlesztésekkel. És hogy én úgy érzem, hogy ez körülbelül durván olyan 20 év névek, hogy ez meg fog valósulni, tehát én már nagyon nem fogom megérni, de úgy érzem, és el is mondtam neked a műsorban, szerintem kétszer az elmúlt években, nem akarom, magam a de ezt mutája hogy hogy erre szerintem nincs szükség, mert, mert ez, ez nem nem hiszem, hogy a Városliget attól annyival nagyobb lesz, hogy, hogy most nem lesz gyalogos, Én meg, vagy, nem értem, lesz, hogy te ezt így gondolod, de ezzel együtt ez meg fog valósulni, hogy 20 éven belül vagy hamarabb, az majd ki fog derülni, határidőről nem volt szó, és én ezt most kívülről eléggé ítélhető módon nem folyom. 061 Hmm. Átugorjuk. Ádám, akkor jöhet. 061-911-168 Figyelek a gammire. Akin él Van, aki e-mailben arról ír, hogy Vágó István gyógyszerészmérnök volt. Tiszteletben tartva, hogy ő valamikor gyógyszerészmérnök volt. Az elmúlt időben nem erről volt híres, így aztán ebéli minőségében én az aktívakat tekinteném mérvadónak. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem tudtam hallgatni az elejét, hogy mit mondott a Jóhagyavics úr, hogy 15-20%-kal a költsége a múzeumnak. Köszönöm, vissza! Azt kérdezem Önöktől, hogy az Önök véleménye szerint nekem erre a kérdésre reagálnom kell -e vagy sem 061 Jó reggelt! Jó reggelt! Nem kell reagálnia. Szerintem sem. Köszönöm. 061-911-168 kell -e reagálnom, vagy sem? Nem, nem kell reagálni. Köszönöm. Egy harmadik telefon még belefér, épphogy 061 911 168. Köszönöm, Pali, ezt az új játékszört. Na, menj innen. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, nem kell reagálni. Köszönöm. Hát ez egy más közeg most, ami um, a médiában található. Ha egyébként lett volna valaki, aki azt mondta volna, hogy kell reagálni, attól visszakérdeztem volna, de aki azt mondta, hogy nem kell reagálni, attól nem kérdeztem vissza. Halló Jó reggelt! Szerus, jó reggelt. Engem alapvetően az foglalkoztat, ami a koronavírus járványal van összefüggésben, és az én hétköznapi életemmel, de ez a műsorrészt nem rólam szól. Mi az, ami téged foglalkoztat? Nemes Gábor hát, van kénytelen, Igen, kénytelen kellett engem is foglalkoztat, természetesen. De téged de, Hát úgy értem a koronavírus. De mi? Most nem azért, mert személyesen érint, hanem az egésznek a problematikája, hogy, hogy hogyan kezelik, mit kezelik, mi az igazság, mi nem az igazság. És Otthon ez mennyi téma? Tudom, te a klasszikus eset, vagy nem szívesen beszélsz magadról, de azt kérdezem, ha valamennyire belefér, hogy a te hétköznapi életedben, a hétköznapi beszélgetéseidben ez milyen mértékben van jelen? Egyre kevesebbet beszélünk róla, egyre kevésbé van jelen, nem azért, mint hogyha a probléma nem lenne jelen, hanem már mindenkire beszélve mindent tudunk, már, már mindent húszszor elmondtunk egymásnak ö, nehéz. Ügy, most ráadásul, hogy ez egy ilyen csiki helyzet, itt lényegében Spanyolországban, vagy pláne Katalóniában nem olyan rossz a helyzet. Tehát egész Spanyolországban, 228 halott és 6 ezer új fertőzőt van. Na most ötször akkorát, mint Magyarország. Ez egy elviselhető dolog. Itt Katalóniában, amely 7,5 milliós, talán 7,7 millió, itt van azt hiszem 14 halott. Tehát ezek nem olyan dolgok, amelyek merbevágó számok lennének. Tehát ennyiből ez nem fontos. Másrészt viszont bármelyik nap megváltozhat, van egy állandó ilyen betélkedés a tartományok között, mert itt ez jó rész tartományú, hogy ki az, aki enged, ki az, aki nem, ki az, aki nyit, ki az, aki zár, ki az, aki reggel nyit, ki az, aki este nyit. Szóval a legkülönböző dolgok vannak, de igyekszem egy kicsit a normál életbe visszatérni. Viszont ha már rákérdeztél erre az egész járványügyre, én azon gondolkodom, hogy mi rengeteget beszélünk ilyen, ilyen részletkérdésekről, hogy akkor most mit rendelt, ki mikor rendelt, jól volt, rosszul volt, hogy csináltuk, mikor látunk. Nyilvánvaló, hogy ez is egy gondolatkör, és ezen belül is lehet jól vagy rosszul csinálni. Arról viszonylag keveset beszélünk, hogy itt lényegében két teljesen külön világ létezik, és ez a, ezen belül a nyugati világ, totálisan elszúrta. Tehát a keleti világ, de ebben most beletér Kína, Hongkong, Tajvan, Vietnám, Dél-Korea, Ausztrália, Új-Zéland. Őnekik az volt a megközelítésük, hogy a vírussal nem lehet együtt élni, a vírus le kell küzdeni. Azonnal kezdettől fogva arra mentek, hogy nullára szólítsák le. Tehát ki milyen módszerekkel, ebbe belejátszottak, nagyon drasztikus módszerek volt, ahol, ahol elsősorban a, az esetkövetésre mentek, tehát, hogy kontaktusokat kerestek a legmodernebb és a leg módszerekkel egyaránt, és aztán volt a másik, a nyugati világ, amelyik azt mondta, hogy hát, együtt kell ezzel élni valahogy, le kell szorítani olyan szintre, hogy ugye az egészségügy még, kezel, még kezelni tudja, és akkor aztán nem lesz olyan rossz. Most ebből az lett, hogy az egészségügy nem tudja kezelni, rengeteg a halott, és még az se igaz, hogy de levelább a gazdaság működik, vagy az élet működik, mert nem. Mert az élet azóta, másfél év óta nem, nem igazán működik. És mi azért általában leszoktuk nézni ezeket a keletieket, és, és ezeket a másképp gondolkodókat, meg arra, hogy mondunk, hogy nem demokratikusak, meg mondjuk ez úgy ér, meg az fele esetében egy és miközben a lényeget nem veszük észre, hogy ezt mi elszúrtuk. Ebben benne van az Egyesült Államoktól kezdve egész Európai Unió, most a világ többi részéről nem beszélek. És ez megint egy olyan tipikus eset, amikor milyen részletkérdéseket részlet részletkérdésekben vannak nagy... Mi lett ez? Hát az hogy, az, hogy eleve nem arra mentünk rá, hogy amikor az első megjelent, akkor azonnal lezárni, azonnal mindenkit megkeresni, aki kapcsolatban lehetett vele az utóbbi két hétben, az első esetnél, és ez folyamatosan keményen, és hogy akkor, amikor megjelenik, ugye mi történik Kínában? Ha megjelenik egy nagyvárosban mondjuk három eset, behúzolták valahonnan, többnyire külföldön, akkor lezárják a kerületet, először lezárják a házat, lezárják a kerületet, lezárják a, a várost, ha kell. Egy bizonyos időre, és ezt akkor azt mondjuk, hogy hát ez borzasztó, mi is ugyanezt csináljuk, csak később, akkor, amikor már, már muszáj, amikor már, már elönt minket a hullám, és lényegében semmivel se vagyunk ö, kevésbé antidemokratikusak, már úgy értem az intézkedésekben, csak rosszkor hozzuk őket. Egyébként ugyanez kicsiben, most ezen a nyugati körön belül is, ö, óriási különbség, hogy, hogy mikor hozok egy lezáró vagy korlátozó intézkedést. Akkor, amikor kell, vagy akkor, amikor már, már úgy érzem, hogy politikai, akkor e, már... A korlátozó intézkedések <gül> a mértékével kapcsolatban sem vagyok a részletekkel tisztában. Tehát ugye az, hogy mi van nálunk, azt az ember többé-kevésbé tapasztalja, bár az is ellentmondásos, De hogy külföldön, hova tovább Kínában egyébként a lezárás mivel jár együtt? halványilag gőzöm nincs. Hát miért emlékez vissza, mi volt egy évvel ezelőtt, amikor nem, le, nem mentünk dolgozni, az amikor... Az itthoni helyzetet ismerem. Az aztán nem tért vissza soha többet, mert azt mondták, hogy azt nem bírja ki a nem bírja ki az ország. Így tehát eleve fel lett adva egy olyan elem, amelynek a feladásával ról viszonylag keveset beszélünk, mert evidenciának tekintettük tavaly, hogy azt megtehető, és most evidenciának tekintjük az ellenkezőjét, ami egyébként totál nonsens, mert nem lehet egy éven belül két evidencia ilyen mértékben különböző. De mi erre is képesek vagyunk. De fogalmam sincs, hogy adott esetben a lakhely elhagyási tilalom, vagy egy egy, egy város vagy egy, egy körzet lezárás a Kínában hogyan történt, mennyire drákolyan és mennyire drasztikusan, mert ami a mi hely, a mi itteni állapotainkat illeti, még ez a, ez a lakóhely elhagyás is nagyon lazánval megteremtve, beleértve most a kutyások miatt, tavaly pedig amiatt, hogy most Budapest elhagyható vagy nem elhagyható és aztán kiderült, hogy elhagyható. Ezeket se tudom összehasonlítani, nem mintha össze tudnám hasonlítani abból fantasztikus dolgok folynának, csak akkor tájékozottabb lennék, másképp tudnék kérdezni. Jó. Pontos részleteket természetesen én sem ismerek, de azért, azért bizonyos dolgok vannak. Hát először is vannak alapdolgok. dolgok. Magyarországon végignézt az utcán, látsz nélküli embereket? Néha igen. Nem néha, szerintem viszonylag sokat látsz. Ne, most figyelj, e igen, kérdezte, azt tudom neked mondani, hogy néha igen. Tehát én kitartok. Igen, igen. Jó, de mindegy. Most tehát például Spanyolországban több mint egy fél év gyakorlatilag a, az első hullám óta egy mindenki maszkot hord. Kötelező. Uccán is mindenhol. Na most persze sokfajta egyéb hely van. De mondok inkább egy példát, ne hagyjuk a Kínát, nem azért, mintha nem lenne érdekes és nem lenne egy, egy, egy megszídelendő. Dolog. Igen, de most azt mondom, hogy most, amikor én hagyom Kínát, akkor inkább azt mondom, és nézzük meg, hogy például Ausztráliában mi történik. Ausztráliában ugye az élet megy a maga szokott útján. De például mindenkinek van a, a telefonjában egy alkalmazás, amit azt hiszem Dél-Koreától vagy -tól vettek, nem tudom. Bemegy egy vendéglőbe, akkor odaérinti az alkalmazást a vendéglőnek a, a mobiltelefonjához, vagy akárhova és akkor ö, leül, és, és, és falatozik, eszik, hazamegy. Ha ebbe a vendéglőbe, az utóbbi két év, ezek után vagy ezelőtt megjelenik valaki, akinek, akiről kiderül, hogy fertőzött, akkor mindenki, aki ebben a, mob, a, a mobil alkalmazásban benne van, azt bezárják otthon, érte, ő maga zárja be magát, mert veszélyeztetett. Ez drákóinak tűnik, de ahhoz képest, hogy, hogy, hogy hónapokon keresztül az élet ilyen takarékon van, és tönkre megy mindenki, és hát rengeteg ember hal meg, hát ezt ne feledjük. Magyarországon elképesztett sokan haltak meg. Tehát én azt mondom, hogy és a kínaiaknál meg úgy volt, hogy a, a, ott igen, amit kezdtem mondani, hogy nagyon keményen lezártak mindenkit, bezártak mindenkit, de, de nem kicsit, hanem nagyon. Tehát te nem tudsz egy légmentes teret úgy csinálni, hogy na jó, egy kis luknak azért vannak. Ezt vagy, vagy ez olyan, mint a terhesség. Vagy terhes, vagy, vagy nem vagy terhes. Hát nem lehet, nem lehet ö, ö, apró, apró kis ö, de aki munkább, aki dolgozni jár, mi lezárjuk a határt, de aki dolgozni jár külföldre, hát az, az, az más, az, az nem törtőz. Tehát ez, ez egy, ez egy vicc. Itt olyan szempontok keverednek, amelyek nem összetartoznak, vagy azt mondom, hogy most egy járványügyi intézkedést hozok, és akkor minden egyéb le van szarva. Jó, Már azt nézős. tudom neked mondani, hogy március 16-án Csiki Gergely tollából a portfólión egy fantasztikus írás és interjú jelent meg. Csak az elejét idézem, miközben a koronavírus járvány elleni védekezés során a döntéshozók így az operatív törzs rendszeresen használják a modellező csoport, magyarok mozgás mutató adatait a nemzetközi viszonylatban is egyedülálló magyarországi tudományos projekt rangos elismerésben részült, részesült vasárnap ugyanis megjelent a Nature lapcsalába tartozó Scientific Reports folyóiratban a hazai kutatók, egyetem műhelyek és mobil szolgáltatók képviselőnek közös tanulmánya, amely az országos szintű népességmozgás monitorozását mutatja be, mobileszközökből származó adatok segítségével a jelentős szakmai siker kapcsán megkereste Csiki Gergely a tanulmá Egyetem, egészségügyi közszolgálati kar dk és Mertin meg ki aki akik kérdéseinkre válaszolva így és tovább. Egészen hihetetlen. Tehát, Gratulálok. Igen, csak ez összefüggésben van ugye azzal, amiről te beszéltél. Ami, ami azt jelenti, hogy te kevesebbet foglalkozol ezzel, az azt jelenti, hogy napirendre tértél fölötte, nem foglalkoztat már annyira a CDEF. -t. Igen, hát, szóval nem lehet. Nekem egyszer azt mondta egy, egy ideggyógyász, hogy, hogy rettegni nem lehet nagyon sokáig, egy idő után nem termelődik az adrenalin és, és, és bármennyire is félsz, vagy féltél kezdetben. Ugyanazt nem tudod folytatni, egyszerűen a, a tested ha fizikailag nincs arra fölkészül, hogy rettegél. Hát nálam ez nem biztos, hogy pont ilyen fizikai folyamat és sose retegtem igazán, nem, nem tudok. Hát meg én a maga módján együtt élek a dologgal, mondom, tegyük hozzá, hogy itt ma, annak ellenére, hogy ö, nagyon komoly korlátozó intézkedése vannak, tehát például nem hagyhatom el Barcelonát, ami azért nem látt költöz, éjszaka tíz után elben kiállási tilalom van, de nem vettem észre, hogy ezt a nagyon komolyan számon kérnék. De például a vendégzők itt vannak, most már ötig, csak este nem lehet, tehát hogy ne legyen buli, azt, azt azért megpróbáljuk megakadározni. A színházak nyitva vannak, a kiállítások nyitva vannak, az úszoda nyitva van. Igaz, hogy korlátozásokkal, tehát időpontot kell kérni, nem lehet ezer ember egy szobába, vagy egy terembe, de valahogy megoldják, valahogy működik, mindenhol maszkot kell viselni természetesen. Ennek ellenére azt kell mondjam, hogy ebben a körben, tehát ebben a nyugati megoldási körben ez sokat számít, de azért, azért elgondolkoztató, hogy van egy ilyen állandó vetélkedés Madrid és Barcelona, illetve Katalónia között, de ez nem csak a Barça meg a Real Madrid, hanem ez minden területre kiterjed. És a madridiak ebben a koronavírus kérdésben mindig megengedőbbek voltak, nem zártak le, nem bántjuk, nem hagyjuk a gazdaságot, nem nincs kiállási tilalom. És a többi a balszeronát nem, és hullám, hegyekkel, de lényegében ugyanazt produkálták. Ami nem tudom, miért van mit jelent, mondom bizonyos intézkedéseknek nem önmagában van értékük, hanem hogy mikor hozzák, Tehát lehet, hogy egy jó Elmond, intézkedés későn vagy... Megjelentek a friss adatok elnézőst. Azt írja, hogy 6502 az új fertőzöttek száma, és 207 beteghúnyt el. Tehát a halottak száma az, az meredeken emelkedik, a, ami az új fertőzötteket illeti, azzal meg azért nagyon nehéz mit kezdeni, mert azt ugye viszonyítani kéne a tesztelések számával, és ezzel kapcsolatban nem vagyok tájékozott hozzá. Téve, ha tájékozott lennék, akkor se tudom azt, hogy egyébként hány tesztelésre volna szükség és hányat végeznek el ehhez képest 10.386 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 1170-en vannak lélegeztetőgépen, ami több annál, mint amit tegnap reggel közzétettek, és ami után aztán módosították a számokat, és valamelyes lejjebb mentek. Ez az 1170, ez most magasabb, mint ami tegnap egyébként a korrigálás előtt volt. Ezek a hazai adatok. Na most ezen belül a tesztelésre van, van nemzetközi protokoll. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Magyarországon nem tesztelnek. Mert azt jelenti, hogy a tesztelteknek a nagyon nagy részét, az, az már eleve tudjuk, hogy pozitív lesz, mert, mert hát látjuk a számokból, hogy mennyi a pozitív. Nemzetközileg az, az a protokoll, hogy 5% alá kell, addig kell tesztelni, amíg 5% alatt van a pozitívak száma. Nálunk a 30 körül lehet, most nem tudom mennyi pontosan. Tehát van erre módszer, mert ez ki van dolgozva, és pont azért, mert, mert akkor lehet ha ilyen sokat tettelek, akkor lehet kiszűrni, akkor lehet izolálni, akkor lehet egyáltalán valamit csinálni. Most tulajdonképpen semmi más nem csinálunk, mint hogy egy kicsit lezárunk, és várjuk, hogy, hogy majd magától a dolog megnyugszik, aztán, aztán majd kezdődik az újabb hullám, ha ez így megy tovább, illetve hát nyilván az oltással ez talán enyhül, vagy talán ki is oltódik. De mindenképpen az, amit, a, amit az elején is mondtam, hogy itt alapvetően, és erről senki nem beszél, hogy itt alapvetően egy, egy rossz stratégiát választott a félvilág, és annak ellenére, hogy a másik fele sikeres volt, továbbra is úgy csinálunk, mintha az nem lenne Én nem ezt, a ér, lenne. értem, engem azt foglalkoztat, hogy ez téged hogyan, hogyan lehetséges, hogy egyre kevésbé érdekel, vagy érdekel, de képest. Tehát, hogy én, amit mondtál, itt nem szenvedéstől, meg nem, hogy nem termel adrenalint, ez igenis termel adrenalin, csak másféleképpen én. Én most tulajdonképpen mindent ennek a szemüvegén keresztül látok, vagy hogyha nem is a szemüvegemen keresztül, nem így látom, akkor az a kosz, ami a szemüvegemre adódik, rakódik, és amin keresztül látom a valóságot, az mind a Covid-ból van, vagy az öme a Covid-ból van, és kíváncsi vagyok, hogy te ettől hogyan tudtál, vagy hogyan tudsz tartósan függetlenedni. Hát úgy, hogy megtanultam vele együtt élni. Ez olyan, hogy általában szokott fájni a derekam. Na most... Ezen tudok bizonyos szintük segíteni, de bizonyos szin fölött nem. Na most fölfogattam az életemet úgy is, hogy mindenek körül forog, és akkor szenvedek egész nap, de én inkább. De ez egy, egy korrekt, élek azzal, Ez egy kollektív elfog. derékfájás, ez nem a te derékfájásod, ez nem. Ez én nem... ezt értem, de hát nekem valahogy személyesen kell reagálni rá. Én nem kollektívan reagálok, én, én személyként reagálok. Én személy nem zárom ki az életemből, de pont úgy együtt élek velem, mint a környezetszennyezéssel, vagy mint a zajszennyezéssel, vagy mint, mint a ö, egyéb ö, hát személyes fájdalmakkal és károkkal, amelyek érnek engem. És azzal, hogy neked ezügyben van-e dolgod, vagy sem? Hát igyekszem. Nézd, igyekszem elmondani, tehát most már nem mondom azt, hogy, én, hogy, hogy azzal, hogy most ezt elmondtam, ez, ezzel a dolgomat teljesítettem, de hát nyilvánvalóan nekem nem csak ezzel, hanem mindennel kapcsolatban, amit újságírónak van valami dolgom, amikor újságíróként egy, egyfajta információt, egyfajta információs stílust próbálok. A maga a munkába megvalósítani, akkor ezzel én így reagálok. Ez, ez az én dolgom. De azt nem hiszem, hogy nekem mondjuk ezügyben tüntetni kéne, vagy föl kéne hívni a miniszterelnököt, hogy ugyan már csinálja ezt vagy azt. Úgy érzem, hogy van egy szint, ameddig el tudok menni, van egy lehetőségem. Azt kihasználom, de nem esem kétségbe attól, hogy egyébként meg egy csomó lehetőségem nincs meg, meg, meg egyébként nyilván egy csomó dala pusztába szó. Már most is, meg az is lenne, hogyha még hangosabban kialálnám. A legközelebb többet beszélgetünk a világról. Oké. Okay. Köszönöm szépen, szél! Nem Nemes gábort halották. hallották, levezetésképpen pedig szívesen beszélgetek önökkel néhány percig, hogyha van mondandójuk. Szívesen meghallgatom. 061-911-168. keresek még egy geminit. 061-9111-168 168. Egy kérdést felteszek önöknek, ha akarnak válaszolnak rá, ha érthető a kérdés a szó leghétköznapi véletében, értelmében. A koronavírus járvány egy tízes skálán mennyire befolyásolja az önök hétköznapjait. Ha rálátnak a saját hétköznapjaikra, úgy általában 061-9 111-168 1, nagyon kevéssé 10, nagyon. <Sessz> Jó napot kívánok, kilentes! Köszönöm! Kapok még számokat? Igen. Tízes. Kapok még számokat? Gyüregát! Jó, <gül> Jó reggelt, tízes! Mi a kívánok, tízes. Kapok még számokat! Jó reggel! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Tizet! Köszönöm! Jó reggelt! Figyelek! Csak közben ezt a Netflixet megszüntetem innen. Igen. Jó reggelt! Jó napot! Jó napot! Jó Köszönöm! Ön? Ja, 8-as. Köszönöm. Egész jól beindultak. Kapok még számokat? Jó reggelt. Jó reggelt, Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, tízes. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, tízes. Jó reggelt. Tíze. Jó reggelt. Köszönöm. Lehet, hogy legközelebb ezt kéne kérdeznem dörö.fi alajanos kukac gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap korlátozott apokalipszis és minden nap meglepetés. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 5 hét után, de még hét előtt találkozunk. Őt még Jó reggelt! Jó reggelt! Hányas? Köszönöm. Jó és az ön? Az ön szám Jó napot! Jó napot! Ezt a telefont tudom még tökéletesen kezelni, de majd ebbe is belejövök mindenbe. Egy kis kutya az ugatásba. Ezért rossz szöveg volt, énéket nem szoktam nyomni. Tehát döröpont, fiala Janos, gmail.com egészen holnap reggelig. Viszont halászom.